Ted kerese! Az élő ége, bővített kiadás. Láng, láng, meddig cibálnak badar szelek jobbra és balra? Hajlik a láng jobbra, hajlik balra, de mit neki jobb és bal, ki csak föl felé tör. Melyik égtáj mondhatja őt övének? Jobbra vagy balra csak rokont keres, kit át tüzesítsen, és magával röpítsen. Ki állíthat jobbra vagy balra engem labdázzatok, mindenki é vagyok. Csak majd az Isten ha az ítélet trombitája szól, állítand jobbra vagy balra. A többi, játék. Noha sírnom kell rajta. A többi, játék. Bolond, noha véres, vad játék olykor, melyben a szegény a gyerek szédülten, ütlegek közt ing, míg el nem jélő apja, s kézen fogva el nem viszi. Ing, mint a báb dülünk bizonytalan színpadán. Stán ilyen báb vagyok én is, de a bábod drótjai tartják. És tudjátok meg, izmos drótjaimat nem két felülről rángatják, hanem valaki fölülről igazítja kimondhatatlanuljal. Babics Mihály, Jobb és Bal. Dávid Zsoltára. Az úré a földes annak teljessége. A föld kereksége es annak lakosai. Zsoltárok 24 -1. A Biblia elé. Kedves olvasóm. Szeretettel köszöntelek ismét. Csupán néhány napja, hogy lezártam előző írásom, amely ismét egy újabb jelentős mérföldköve lett szellemi utazásunknak, sőt. Tényként leszögezhető, hogy ez lett a legjelentősebb mérföldköve eddigi utamnak. Azt látom, hogy az Evötár és a Szent Tehén című írások megszületése óta ez gyakorlatilag folyamatosan így van, ez történik. Újra és újra olyan tartalmak születnek itt Luciferzumban, amelyek számomra mindennél fontosabbak, jelentőségüket tekintve pedig bátran kijelenthetem, minden egyes alkalommal felülmúlják az előző írást. Így volt ez nyilván a korábbi írások esetében is, de ott a lépték még más volt. Most azonban, mielőtt belevágnék jelenlegi mondandómba kérlek engedj meg egy gondolatot az imént leírt szavakhoz, illetve ezek lényegéhez kapcsolódóan. Amikor elkészült tehát az Antitrinoti című munka, elküldtem azt néhány embernek. Olyan embereknek, akikkel előzőleg már volt kapcsolatom. Így többek között egy történész teológus főiskolai tanárnak, egy keresztény szemléletű internetes orgánum gazdájának, és még néhányak mellett elküldtem egy keresztény ismerősönnek is, aki, ha jól tudom, egy kisebb gyülekezetet is vezetett néhány éven át. Ez utóbbi ismerősöm legalább válaszra méltatott, és mondhatom, ez a válasz gyakorlatilag mindenben igazolta azt, amit én e világról gondolok és tudok. Úgy előző írásunk úrunk személyével és a keresztény szent háromság dogma hitelességével foglalkozott leginkább. E keresztény testvér pedig saját bevallása szerint, Kifejezetten szent hívő, így számára, mint minden keresztény számára, elvileg határozottan érdekfeszítő tartalomként kellett volna hatnia az említett munkának. Ám annak ellenére, hogy valóban így látszan logikusnak, ez nagyon nem így van. Emberünk tehát legalább megtisztelt annyival, hogy beleolvasott itt-ott az anyagba, de mivel nagyon nem azt találta, amit kedvel és szívesen olvas, ezért hát így írt válaszlevelében. Nekem olyan nyira békességem van a hitemben, hogy most biztosan nem állok neki a meggyőződésemmel ellentétes könyvet olvasni. Ezt válaszoltam neki, 1 Korintusz 2.15-sia. A szellemi ember mindent megvizsgál, ő maga azonban senki vizsgálata alá nem esik. Mire ő így válaszolt? Szép mattoló ége. Mindkét fél hivatkozhat rá. Jelen ígéről még lesz szó alább, de most maradjunk a keresztény testvérrel való párbeszédünknél. Nos miben, hol tévedett emberünk? Ott és abban, hogy csak akkor hivatkozhat bárki is erre az ígére, ha eleget is tesz annak. Ha a szerint is jár el, ha betartja azt. De amennyiben nem vizsgálom meg alaposan azt az információt, amely ellenkezik a meggyőződésemmel, akkor ez az ége egészen mást fog elárulni rólam. Hiszen ki a szellemi ember? Az, aki mindent megvizsgál. Azt természetesen elfogadom és logikusnak is tartom, hogy mondjuk egy keresztény hitvallású, gondolkodású és világnézetű ember nem merül el különösebben a hinduizmus vagy a tibeti buddhizmus mélységeiben. Bőven megelégszik ezeknek a lényegével, főbb nézeteivel való megismerkedéssel feltéve, hogy a gondolkodó emberek közé tartozik, hiszen egyébként eszébe sem jut vallási vagy filozófiai kérdések kapcsán tájékozódni. De ha az ő meggyőződését, nézeteit részleteiben, biblikus érvekkel cáfoló, az ő hitéhez szorosan kapcsolódó érvelés kerül elé, akkor én mindenképpen azt tartanám logikusnak és egy gondolkodó, szellemi emberhez méltó magatartásnak, hogy részleteiben megismerje és mérlegelje a kapott új információkat. Hiszen ahhoz, hogy alapos véleményt alkothassak bármiről is, úgy vélemillik, illene alaposan megismerni ítéletem tárgyát. Ha valaki nem így tesz, az arról árulkodik, hogy tökéletesen elveszítette a nyitottságát, a szellemi frissességét ez az ember. Ez a birka hozzáállás, tessék engem békén hagyni. Jól el vagyok én így, ahogy. Nézetem szerint, akit az egyetlen élő Isten vezet, az mindig nyitott és fogékony marad új, a saját hitrendszeréhez, Krisztushoz kapcsolódó állítások megvizsgálására, hiszen valójában egyéb sem érdekli. Hangsúlyozni kívánom, nem az elfogadás, hanem a vizsgálata lényeg. Amint mondtam kétségtelen, hogy az ember nem bír korlátlan befogadó képességgel, így az olyan tartalmak, amelyek viszonylag távol esnek emberünk világnézetétől nyilván nem kaphatnak ugyanakkora figyelmet mint azok, amelyek közelebb vannak, sőt szorosan kapcsolódnak nézeteihez, meggyőződéséhez, ám ez utóbbiaknak viszont igenis kiemelt figyelmet kellene élvezniük egy valóban az Isten által vezetett ember életében. Mert ismét és nagyon határozottan állítom, hogy más sem érdekli valójában ezeken kívül a valóban Isten által vezetett embert. Ideig óráig ez az képes elvonni, lekötni az ilyen ember figyelmét is, de tartósan és mélységében csak és kizárólag az Isten dolgai érdeklik. Tudom. Ezt talán érezhetett túlzásnak, de hidd el, nem az, Máté 10.37, Lukács 14.26, 1 János 2.15. Visszatérve a keresztény testvérrel való párbeszédre idéztem még nekem Pál egy kijelentését is, konkrétan a következő, az 1 Korintusz 8.1-ben olvasható igerészt. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet ellenben épít. Nos, ez tipikusan az az eset, mondhatni az iskola példája annak a jelenségnek, amikor a szövegkörnyezetből, annak teljes ismertetése nélkül kiragadott igerészekkel hazugságokat igyekeznek alátámasztani a keresztény tanítók, magyarázók. Mert miről is van szó itt? Önmagában állva azt mondaná ez az ége, hogy csak dugjuk a fejünk a homokba, és csupán azzal törődjünk, hogy cukik és kedvesek legyünk mindenkihez. Csak szeressük egymást gyerekek, a többi nem számít. Valóban szimpatikus eszme. Mindössze annyi a gond vele, hogy sajnos megint rögtön eljutunk ezen tétel által Róma ökumenikus törekvéseihez. Ne érts félre! Nem azt mondom, hogy helytelen a szeretet. Dehogy! Hiszen éppen az a lényeg, mindennek a veleje. Csupán azt mondom, hogy ez ne egyfajta bárgyú, boci tekintetű szeretet legyen, hanem tudatos és szívből jövő. Azt mondom, hogy ne a hazugságot, hanem az igazságot szeressük. Ne Buthát, hanem az egyetlen élő Istent, a megváltó Krisztust. Azt mondom, hogy ismerjük meg a bennünket körülvevő világot, a valóságot. Azt természetesen ugyancsak elfogadom, hogy ez nem mindenki útja. Hogy vannak, akiknek nem feltétlenül szükséges a tudás, a ismeret. Ám én nem ezen embereknek írok. Én a gondolkodókhoz szólok. Azt mondom, hogy lássunk tisztán és gondolkodó lényekként, megértve a lényeget szeressünk. Bizony, szeressük még a más nézeten lévőket is. Persze nem egyetértésben, de mindenképpen elfogadó és türelmes szeretettel. Sokat foglalkoztatott egy időben az, hogy a meggyőződésem amely természetesen a tiszta igazság nézetem szerint igyekezzem-e másoknak direkt módon bemutatni. Hiszen maga az Úr, az ő apostolai és az őket megelőző történelmi korokban élő proféták is ezt tették. Mert az igazságot, az örömhírt terjeszteni kell ez nem kérdés. Ám az már annál inkább kérdés, hogy ezt milyen módon tegye az ember. Végül arra jutottam, hogy a direkt módszer ha csak nem kap valaki erre konkrét felszólítást, mint például az Ószövetség idejében él zsidóproféták, vagy szívbéli indíttatást, mint például később az apostolok nem a megfelelő módszer. Mert az tulajdonképpen egyfajta szellemi erőszak. Az, amikor Isten erre mutató határozott parancsa nélkül beleűvöltöm a fületbe a nézeteim, amikor vitába szállok veled és mindenképpen meg akarlak győzni arról, hogy nekem van igazam mert nálam az Isten bölcsessége, az nyilván nem helyes és ami még inkább nyilvánvaló, nem is lehet célra vezető, hiszen az ilyen magatartás érthető módon általában éppen az ellenkező hatást váltja ki az emberekből mint, amelyet az ekként cselekvő el kívánna érni. Tehát én az emberek meggyőzését rábíztam, az óra és szilárd meggyőződésem, hogy ennél bölcsebben nem cselekedhettem. Nagyon közel áll a szívemhez egy ide nagyon illő igerész a Zsoltárok könyvéből. Ezt az utcán egy séta alkalmával, csak így önmagában egy pet háttámlájára írva láttam meg valójában, és ez igerész nagyon mély hatást tett rám akkor. Beleégett a szívembe és azóta is elevenen lángol bennem. Ezt olvastam ott, Légy csendben és várj az úrra. Ez egy örökérvényű, mindig aktuális és csodálatos mondat. Furcsa, hogy az ember ilyeneken képes átcsiklani, miközben olvassa az írásokat, de ha így, csupán önmagában, a szöveg környezetből kiragadva kerül szembe vele egy teljesen valószínűtlen helyen, akkor milyen óriási hatást képes kiváltani csupán ez a néhány szó. Tehát Zsoltárok 37 7, itt a zsidók, Izraelita a magyar irodalmi társulás szerint, mert ez a legszebb és legpontosabb. Csendben várja az örökkévalóra és várakozzál rá. Csodálatos íge ez. Fogad meg, ha tudod. Visszatérve. Gondolatmenetünkhöz, tehát az Úr adja a szellemet az embernek, a megértést, a szeretetet is, ahogyan a kemény szívűséget, kemény nyakúságot is. Erre számtalan példát hoz a Szentírás. Tehát követtem és követem életem legfőbb jeligéjét. Bízz az Úrban, bízd az Úrra. És itt van a Máté 7 is, itt Csia szerint, amely ugyancsak józan megfontoltságra figyelmeztet az Isten ismerete terjesztésének vonatkozásában. Ne adjátok oda azt, ami szent a kutyáknak, és ne dobjátok gyöngyeiteket a disznók elé, mert talán a lábukkal tapossák majd szét, és aztán visszafordulnak, és belétek hasítanak. Ezt teszem tehát. És persze teszem a dolgom is, amely hitemé és meggyőződésem szerint a tőle való információk, tartalmak hűlejegyzése és rögzítése, közzététele. Tehát a szeretet mindennél fontosabb, függetlenül attól, hogy kivel állsz szemben. Akiben nincs szeretet, akiben a gyűlölet, a dűgje feszül, az az ember komoly bajban van. Tudom, nehéz azt szeretni, aki téged gyűlöl főként, ha ártott is neked. Mit nehéz, szinte elképzelhetetlen. De hidd el, mégsem az. Ha meglátod ezeknek az embereknek a lelki nyomorát, ha megérted a viselkedésük okát, akkor képes leszel szánalomra ébredni irányukban. E szánalmat pedig az empátia, az együttérzés szüli, amely a szeretetből fakad. Képzel csak el... Mekkora tév ezeknek az embereknek a gyűlölködés? A kiszerű, pitiáner kis hatalmi hartaik. Az áskálódás, az állandó gyanakvás, a félelem, hogy valami nem úgy sül el, mint szeretnék. Gondolj arra, hogy micsoda pokoli kínokat, lelki gyötrelmet képes okozni például a bizalmatlanság, a féltékenység, az irigység. Azt pusztítja a leginkább, aki ezt érzi, ezektől szenved. Hát nem együtt érezni kellene inkább ezekkel az emberekkel, mintsem gyűlölni őket. Szánni valók ők mind. De van egy komoly gyakorlati haszna is annak, ha képes vagy szeretettel viszonyulni ahhoz, aki gyűlölt téged. Mégpedig az, hogy ebben a helyzetben a gyűlölet, az ártó szándék egyszerűen le fog pattanni rólad. Bizony. Mert nem talál fogást rajtad. Ha nem veszed fel a kesztyűt, akkor nem fogsz boxmecsbe bonyolódni. Ha nem bonyolódsz boxmecsbe, nem fogsz pofont kapni. Észre sem veszed, hogy körülötted folyik a küzdelem, dúl a harc. Érinthetetlen leszel. Ez nagyon komolyan így van. De csak akkor, ha valóban nem veszed fel azt a kesztyűt. Ha észre sem veszed, hogy van ott egy kesztyű, ha érted mire gondolok. Nem a te dolgod rendet rakni. Úgy sem fog sikerülni. Mert mindaz aki kardot ragad, kard által vészel. Máté 26.52. Mindig lesz egy nálad erősebb. Egyedülisten az, akinél nincs senki erősebb. A rendrakás tehát isten dolga, kizárólagos kompetenciája és hidd el, ő teszi is a dolgát. Aki harcol, aki ilyen pusztító nyavajákkal küzd, szenvedi el élete mindennapjait, annak van baja elég, nem szabad konfliktusba bonyolódni az ilyennel. Ha Isten nem segít neki, akkor pusztulni fog magától is. Isten pedig igazságos, hiszen ő maga az igazság, így nyilván okkal ilyen, aki ilyen és okkal vészel, aki elvész. De térjünk vissza a fenti, keresztény testvérünk által kiragadott igerészünk igazságához. A teljes 1 Korintusz 8 Egyver tehát valójában így szól. A bálványáldozatok felől tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet ellenben épít. Ugye-ugye? A bálványáldozatok felőli ismeretről van itt szó, nem pedig az igazság, az Isten ismeretéről. A bálványáldozatok felőli ismeret tesz felfuvalkodottá, nem az Isten ismerete. De vigyázz! A bálványáldozat kifejezés máig érvényes, mint az ége úgy általában. Ha a pénzt és a hatalmat imádod és szolgálod, birtoklod, az is bálványáldozat. Napjaink egyik legjellemzőbb bálványának áldoznak életük minden percében az ezeket szerető és hajszoló emberek. Ha pedig ezeket bőséggel birtoklod, akkor vajon szerény és alázatos leszel? Mit mond az ége? Azt! hogy a bálványáldozatok felől való ismeret felfuvalkodott Az ége mindig érvényes, még ha egyes esetekben koronként mást és mást is értettek alatta az emberek. Bizony. Ám ha valóban ismered az Isten és őt imádod a bálványok helyett, akkor pontosan tisztában leszel azzal, hogy te önmagadban mennyit érsz. Prédikátor 3.18.Károli így szólék azért magamban, az emberek fiai miatt van ez így, hogy kiválogassa őket az Isten, és hogy meglássák, hogy ők magukban véve az oktalan állatokhoz hasonlók. Zsidók, Izraelit a magyar irodalmi társulás szerint ugyanez. Mondtam én szívemben, az emberfiai kedvéért van az. Hogy megvizsgálja őket az Isten, és hogy lássák, hogy ők magukban olyanok, mint a barom. De úgy ám. Ez az ismeret pedig jóval inkább alázatra és szerénységre fog sarkalni, mintsem felfúvalkodott Témánkhoz ismét visszatérve, folytathattuk volna ezt az igepárbajt az említett keresztény testvérrel például a következő, 1 Korintus 2.10 igével itt Sia szerint. Nekünk tudni illik a szellem által jelentette ki az Isten. A szellem ugyanis mindent nyomoz, az Isten mélységeit is. Tehát folytathattuk volna, de nem tettük. Mert értelmetlen. Erre. Mondtam, hogy emberembert nem győzhet meg Isten szándéka és támogatása nélkül. Ezért nem is próbálkozom ezzel. Ám ha ez valóban így van, úgy jogosan merül fel a kérdés, hogy akkor miért küldtem el mégis ezeknek az embereknek az írást. Mert fontosnak tartom a kritikát. Az építő kritikát. Hiszen én miért ne tévedhetnék egyes dolgokat illetően. Ez egy igen fontos meglátás, alább a biblia kapcsán még lesz szó erről. Tehát megkívántam és kívánom méretni az ismereteim, a gondolataim olyan elvileg szakértő, a témát ismerő emberekkel, akiknek például a történelmi és teológiai ismeretei megmérettetést lehetővé teszik. Beszéltem már erről is. Ha szerintük tévejgek, hát igazítsanak ki, mentsenek meg. De nem teszik mint mondtam lelkük rajta. E keresztény ismerősöm tehát, és gyanítom a többiek hasonlóképen, hiszen ők válaszra sem méltattak, végül a kukába iktatta az írást. Ide kapcsolódó nagyon érdekes megfigyelésem az, hogy a leginkább befogadó olvasóim semmiféle vallásnak, egyháznak nem az áldozatai. Nem a teisták, de nem is fogadtak el semmiféle földi szervezett egyházat, vallást. ön én sem. A keresztények már óhatatlanul átestek egyfajta agymosáson, ahogyan a többi vallás hívei is, így képtelenek az agyukba vésett, beprogramozott dogmák bekormolt lencséjű szemüvege nélkül szemügyre venni bármilyen új információt. Ami nem illik a programjukba, az taszítja őket. Ha nem azt hallom amit akarok, akkor nem érdekel. Bezzeg ha ezek a keresztény testvérek ugyanazt kapták volna tőlem, ami kompatibilis az ő programjukkal, szívből és lelkesen tapsoltak volna a produkcióhoz. Hiszen ki sikeres itt Luciferzumban. Világunkban. Aki Luciferzumnak tetsző módon viselkedik, gondolkodik és beszél. Gondold csak el. Van itt papíron két és fél milliárd keresztény, akik abban hisznek amiben. Erre megjelenik egy tartalom amely azt tárja elébük, hogy nagyjából mindaz amiben hisznek hazugság. Nem meglepő a reakciójuk. Ne érts félre, szó sincs arról, hogy magam a meglátásaim, nézeteim elismertetését vagy esetleg a sikert hajszolnám, távol legyen. Az Isten igazsága és e világ igazsága nagyon távol állnak egymástól, logikus tehát, hogy előbbi itt nem lehet népszerű. De nem is akar az lenni. Ahogyan Oscar Wild is megfogalmazta ezt már jóval előttem. Amikor sokan egyetértenek velem azonnal felébred bennem a gyanú, hogy bizonyosan tévedek. Ezt magam is pontosan így látom. A tömegek hájt nyilvánvalóan tévhit, hiszen a keskeny, igaz, úton kevesen járnak. Ezt a Biblia is konkrétan kijelenti, mint mindjárt láthatod. Én tehát kifejezetten örülök annak, ha csupán kevesen értenek egyet velem. Ez egy nagyon jó szellemi szűrő és egyben nagyon erős visszaigazolása is mindannak, amiben hiszek és amit állítok. Így működik ez. Tehát e világhívei, például a keresztények, hiszen komoly naivság lenne azt gondolni, hogy az említett gigászi kereszténytábor nem e világszerves része, egyszerűen a homokba dugják a fejüket és a helyet, hogy gondolkodva vizsgálódnának, boldogan elfogadják a répát, amit eléjük lógat a hatalom. A tekintélyes és nagy tudású bölcsek. De, vajon ez a szellemi ember magatartása? Erről beszélt Pál az első korintusiakhoz írt levelében. Nem gondolnám. Én a magam részéről minden esetre gondosan tanulmányoztam például a különféle keresztény szekták, így a Szent Háromság hívők álláspontját és nézeteit is mielőtt állást foglaltam azzal, azokkal szemben. Kevesen értenek tehát egyet velem. Hangsúlyozom, nem fáj ez nekem, illetve nem ez fáj, hiszen tudom, a keskeny úton csak kevesen járnak, semmiképpen sem 100 milliók vagy a még több keresztény, de a dolog tanulsága nagyon komoly és messzire mutató. Ami fáj az, hogy milyen kevesen vagyunk, ahogyan ezt úrunk is kielentette. Máté 7.14-ben mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Úgy-e senki sem gondolja komolyan azt, hogy a nagyjából két és fél milliárd keresztény vagy legyen csak a fele, ha túlzónak tartod a számot, kevés lenne. Hogy ők lennének azok a kevesek, akik megtalálják azt. A valaha élt és ma élő keresztények jelentős részét képezik az elmúlt majd két évezred emberiségének, így ha a keresztényekre nem állna a fenti ége, akkor nem lehetne kijelenteni azt. Úgy értem tehát, hogy ezen ége alapján a kevesek, akik megtalálják a szoros kaput és a keskeny útat kizárt, hogy a keresztények lennének. Hiszen ők sokan vannak és voltak. A kereszténység egy gigászi tömeg és bizony a széles út egyik leginkább reprezentatív sávja. A legszélesebb. Sokan jártak és járnak azon, igen sokan. Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Persze elismerem, ez is relatív. Mert mihez képest sok a sok vagy kevés a kevés ugyebár. Az egyes keresztény szekták, gyülekezetek nyilván úgy gondolják, hogy ők a kevesek a sok mindenféle egyéb nézethez képest. Ez igaz is bizonyos szempontból, de mint leírtam egy előző munkámban, a keresztény az keresztény, hiszen legyen ilyen vagy olyan, mind egységesen kereszténynek vallja magát. A kereszténység pedig mint világnézet és a legnagyobb tömegbázissal bíró világvallás ma a föld lakott részének kétharmadán jelen van, mi több, dominánsan van jelen. Így már kicsit más a dolog vetülete meglátásom szerint. Könnyen el tudom képzelni, sőt szívből hiszem, hogy a Máté 24-24-ben és a Márk 13-22-ben említett elhitetet becsapott, megvezetett választottak leginkább éppen a keresztény tömegekből kerülnek ki. Hiszen Sátáné és nem pedig az Úristen Krisztus éppen ezért, ennek okán hívta életre a kereszténységet. Hogy azok, akik meglátják az Úrat, végül azok is eltévegjenek, elveszzenek a hamis keresztény tanok szövevényes dzsungelében. Egy muszlimra, hindura vagy buddhistára igaz a becsapott jelző, ám a meghívott már nem, hiszen ezek alig, vagy egyáltalán nem foglalkoznak a megváltóval. A keresztények azonban annál inkább meghívottak, hiszen ők valamilyen, bár mindenképpen hamis módon, viszont általánosan véleményt formálnak az Úrról. Ennek okán rájuk feltétlenül érvényes a meghívott jelző is. Ők a balgák, akiknek nincs a lámpásában olaj. Visszatérve tehát a tapasztalataimhoz, az ember itt, e világon nem a maga ura ez biztos. Ha a szellemi vezetése, amelyet pedig egyértelműen Isten, az Úrad, rendel mellé, egy adott tartalmat nem kívánatosnak ítél meg, ez a szellemi cenzúra, akkor emberünket taszítani fogja az adott tartalom. A démon pedig nem akar lebukni és nem is fog az Úr segítsége nélkül. Már csak az a kérdés, hogy kit segít az Úr és kit nem. Illetve az, hogy kit mihez segít hozzá, vagyis milyen sorsra szánja az adott embert, hogy tökéletesen egyértelmű legyek. Ha tehát valaki szellemi csőlátással bír, az jó eséllyel bajban van. Erről itt és most ennyit. Tekintsünk hát ismét előre, és térjünk rá jelenlegi mondani valónkra. Azt írtam fejjebb, hogy minden egyes következő írásom jelentőségében felülmúlja az előzőt. De van-e, létezhet-e olyan téma egyáltalán, amely Urunk Krisztusánk, megváltó Istenünk személyénél fontosabb lehet? Természetesen nincs ilyen téma. Ám ha létezik olyan, ami talán legalább ennyire fontos, akkor az csupán egy lehet. Mégpedig az ő beszéde és tanításai. Az üzenet, amelyet ránk hagyott. Az örömhír, az ő új szövetsége. Nos, erről lesz szó a következőkben. Jó magam számtalan esetben hangsúlyoztam már a valaha leírásra került legfontosabb könyv, könyvek, a biblia jelentőségét. Ám azt is számtalan esetben leírtam, és ugyancsak a Biblia tartalmából vett idézetekkel számos ponton bizonyítottam is, hogy amit ma Bibliaként ismerhet meg az olvasó, az már nagyon nem az a tartalom, ami tisztáni és maradéktalanul képviseli úrunk igazságát. Elmondtam, hogy aki megkapja Istentől a megfelelő szenzorokat, szemet a látáshoz, fület a halláshoz, az csalhatatlan érzék kell lesz képes kihámozni a tiszta igazságot a jelenleg elérhető tartalmakból is. Lásd például a Gondolatok című munkámban leírt Dávid és Góliát esetét. Ez gyökeresen ellentmond mindannak, amit eddig hallhattál az említett esetről, mégis szinte minden szó, amely érvként alátámasztja az én verzióm a Bibliából, illetve annak különféle változataiból származik. Szólősriptura. Hát tessék. Apropó, szólősriptura. Milyen érdekes dolog az, hogy van egy éppen ilyen elnevezésű teológiai főiskola, amely természetesen keresztény szellemiséggel bír. A szólősriptura egy latin nyelvű protestáns jelmondat, jelentése, csak vagy egyedül a Szentírás. Nos, e főiskola rektora egy hölgy, aki hosszú évtizedek óta tanítja Isten ismeretét hallgatóinak. E hölgy éppen abban az évben szerezte meg a teológusi képesítését, amelyben én e világra jöttem. Ennek ellenére ő vagy nem olvasta az 1 Timóteus 2.12-ige verset, vagy itt éppen nem ért egyet a sripturával, illetve pállal. Ismétlem, ő a fő tanító a csak a Szentírás elnevezésű hittudományi főiskolán. Íme a vonatkozó ége a károli fordításból, hiszen ő és az intézmény, amelyet vezet, ezt a verziót preferálja. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. És itt van az 1. Korintus 14.34. csia szerint. Az asszonyok hallgassanak az eklésiákban. Mert nincs nekik a szólás megengedve, hanem legyenek alávetettségben, amint azt a törvény is mondja. Nos, ezek állnak hát a kanonizált, a protestánsok által is elfogadott Bibliában. Vagy Pál tudott tehát valamit rosszul, vagy rektorunk nem igazodik ahhoz, amit tanít és számon is kér, nem mellékesen némi anyagi juttatásért cserébe. Maguk ajánlják magukat pénzért hirdetve a tudást. Gyere hozzánk tanulni, majd mi elmondjuk neked potom 50 ezer forint per fél év díjazásért az igazságot. Szatócskodnak, kufárkodnak, nyerészkednek, üzérkednek Isten igéjével ásd 2 Korintus 2.17, bár itt a neovulgáta és a károli meghamisítást hoz, ráadásul még rosszul is. Persze aki pénzért tanít, nem taníthatja az igazságot. Ez a keresztény tanítóhölgy volt az egyébként, aki úgy fél. Évszázadnyi igeolvasási és gondolkodás után végül arra jutott, hogy Isten nem ura a történelemnek. Puff neki! Részleteiben feldolgozta Krisztus apokalipszisét, amely gyakorlatilag azzal kezdődik, hogy jelenések egy nyolc csia szerint. Én vagyok az Alfa és az Omega így szól az Úr, az Isten, aki van, volt és eljövendő, a mindeneken uralkodó a mindenható. Ismeri jól a teljes ószövetségi kánont is így a Zsoltárok 24 egyet et is, amely ezt hozza. Az úré a földes annak teljessége. A föld kereksége és annak lakosai. Majd Zsoltárok 57 és 12. Hallgas én népem, hadd szóljak. Te Izrael, had tegyek bizonyságot rólad. Isten vagyok én, a te Istened. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém-e világ és ennek mindene. És Zsoltárok 89.9.12. Uram, seregeknek istene. Kicsoda csoda olyan erős, mint te vagy uram. És a te hűséges voltod körülvesz téged. Tieid az egek, a föld is a tájd, e világot minden benne valóval te fundáltad. És szerinte Isten nem ura az emberi történelemnek. Ez tényleg döbbenetes. Részleteiben elolvashatod ezt az esetet a Fétis című írás 193. Oldalától. Amennyiben nem áll rendelkezésedre bármely ajánlott könyv, úgy ezeket a luciferzum. Hú oldalon megtalálod. Teljesen elképeszt tehát ez a szellemi vakság egy ilyen képzett és hatalmas ige ismerettel bíró valaki részéről hiszen bár lehet, hogy naív vagyok, de nem feltételezek szándékosságot e jó asszony részéről. Nos akárhogyan is van, ahogyan Pál is mondta ehöltnek valóban nem kellene tanítania, különösen pedig nem pénzért. Ennyit a szól a scripturáról és a rektorasszonyról. Egyébként általános keresztény probléma az, hogy nem értik az Isten szó, illetve fogalom valódi tartalmát. Nem értik, hogy Isten az Isten. Isten a mindeneken uralkodó, aki mindent tud, mindent irányít, mindenre hat. Isten a mindenható. Aki tehát mindeneken uralkodik és mindenre hat minden pillanatban. Aki a kezében tart mindent minden pillanatban. Ezt miképpen lehetne pontosabban megfogalmazni? Csordultig van a Biblia, még az aszott protestáns kánon anyaga is azzal, hogy Isten, az Úr, Krisztus mindenható és egyetlen. A szomorú helyzet mégis az, hogy keresztény tömegek egyszerűen nem értik, képtelenek felfogni ezt. Erőltetik a szent háromságot, a szabad akaratot, szabad választást, Krisztust mint közben az ő apukájánál, aki az Isten, és a hasonló keresztény badasságokat. Így soha nem fognak tudni eljutni az igazsághoz. A magam részéről egyébként úgy vélem, hogy éppen ez az intézményesített kereszténység legfőbb célja és törekvése. Pontosan az, hogy ezeket a tömegeket a sötétségben tartsa. Ott tartottunk tehát, hogy a ma megismerhető biblia verziók minden torzócsága ellenére is általában kihámozható ezekből az eredeti mondani való Isten segítségével. Ám az F -fajta ige igeolvasás eleinte meglehetősen fárasztó. Egyfajta folyamatos szellemi küzdelem, hogy az olvasó a valódi tartalmat olvassa kapja, és ne azt, amit az írásokat manipuláló különféle érdekcsoportok akartak, akarnak az ember elméjébe pumpálni. Olyan ez, mintha a tiszta mézet koszos rongyokon kellene átpréselned, hogy hozzá a csodás élményhez, amely a méz maga. Ízesítik neked, felcímkézik hogy tőlük tudd meg milyen ízt kell érezd, feldarabolják állítólag azért, hogy jobban érezd ezt az ízt, adalékokat, mesterséges színezéket tesznek bele, hogy még jobb és eladhatóbb legyen, és még sorolhatnám mindazt a megrontó tevékenységet, amely Isten határozott intelme ellenére az elmúlt évezredek során érte a Szentírást. Sorolhatnám, bizonyíthatnám még, de nem teszem. Már nem. Tettem ezt eleget. Most inkább valami mást teszek. Olyat, aminek én is nagyon örülnék, ha velem tenné, illetve nekem tenné meg valaki. Olyat, ami engem is és mindazokat segíti, akik az igazságra vágynak, amikor a kezükbe veszik az igét, Isten beszédét. De miről beszélek? Talán nekiveselkednék egy újabb fordításnak. Amely tevékenységről több ízben elmondtam, hogy sosem tenném. Távol legyen. Szó sincs erről. Arról azonban annál inkább szó van, hogy rögzíteni kívánom azt, én hogyan látom a szentírást, avagy rögzíteni kívánom azt az állapotot, ahogyan az ége nem él. Ez következik az alábbiakban tehát kedves olvasóm. Ám mivel mint mondtam, sem szakértelmem, sem indítatásom nincs egy újabb fordítást létrehozni, ezért munkamódszerünk ismét csak a Bibliáról a Bibliából, stratégián alapul, e szerint készül majd eljelen munka is. Ez azt jelenti, hogy írásunk alapja a már napvilágot látott, elsősorban magyar nyelvű új szövetségi írások egyfajta szűrése, illetve e szűrés eredménye lesz, kiegészítve ezeket a saját meglátásaimmal. A terv tehát az, hogy Csia Lajos eredeti 1939-es fordítását használva alapműként. További 15 verzió, így a Görög új szövetségi írások. Káldi Vulgáta, neovulgáta, 1908-as és 2011-es Károli, Magyar Biblia Társulat, RUF, Református új fordítás, Védő Sándor, Békés Dalosz, Szent István Társulat, Simon Tamás László, Budai Gergely, Kecskeméti István, Ceglédi Sándor, Revide állt. Csia, King James verzióinak figyelembevételével és folyamatos vizsgálatával egybekötve haladunk előre folyamatosan rögzített formában az új szövetségi írásban. Folyamatosan rögzített formában tehát, hiszen János 10.35, az írás fel nem bontható. Nincs tehát kanonizálás, ez belefér az meg nem, nincs versekre tördelés számozás, állítólag csak a jobb átláthatóság, visszakereshetőség kedvéért. Az írásokat semmiféle indokkal nem lett volna szabad manipulálni. Ezek már kivétel nélkül utólagos emberi manipulációk. Szeretném tehát ismételteni és nagyon nyomatékosan hangsúlyossá tenni azt a tényt, hogy az alább következő munka nem egy újabb bibliafordítás. Ez a munka kizárólag azt mutatja be, hogy én miképpen értelmezem, olvasnám és olvasom szívesen a Szentírást, valamint azt, hogy egyes részeiről miként vélekedek. Ezt oly módon jelenítem meg, úgy vélem így lesz a legjobb, hogy az eredeti Csia féle verzió általam kérdésesnek vagy kiemelten fontosnak tartott részeit dőlt vagy vastagon szedett betűvel mutatom be, e szakaszok után hivatkozási számot teszek zárójelben a szövegbe, majd e számok alapján listázom a saját meglátásaim Csia fordítása után egy külön fejezetben. Bár azt írtam, azt reméltem, e munka bemutatni lesz képes mindazt, hogy én miképpen, milyen tartalommal olvasnám legszívesebben a szentírást, de erre, jobban megfontolva e kissé talán túl könnyelmű kijelentést, bizonyosan nem leszek itt képes. Hiszen belátom, ez esetben valóban alaposan át kellene fogalmaznom még a csia lajos által lejegyzett anyagot is, ezt pedig nem teszem. Hogy mégis miért érezném szükségét az átfogalmazásnak? Mert meggyőződésem, hogy a ma megismerhető tartalom már olyannyira manipulált, amely következményeként önmagukban a megjegyzések elégtelenek lesznek ahhoz, hogy minden eredeti közlendőt és tartalmat pontosan megérteszünk. Minél többet olvasom, minél inkább élővé válik bennem Isten beszéde, adott helyeken annál inkább érzem a problémát a ma olvasható szövegekkel. Például általánosan elmondható probléma bármely verzió, így az eredeti csiaféle fordítás esetében is, hogy nagyon durván szájkolja a minimum kétisten, atya-fiú külön valóságát. Hiába mondta úrunk oly egyértelműen, hogy ő és az atya egy, tehát nem kettő, nem egy lényegű, hanem egy és ugyanaz, a ma olvasható szentírások nem ezt fogják tudatosítani az olvasóban. Ennek pedig az az egyszerű és nyilvánvaló oka, hogy az összes bibliafordító keresztény gyökerű szellemiséggel bírt vagy bír, amely mint oly sokszor elmondtam már, súlyosan fertőzött. Bizony. Aki a kereszténység bármely parázna leányának emlőin cseperedett fel, az sosem lesz képes tisztán látni ebben az ügyben. Amennyiben nekem van igazam, úgy az eredeti új szövetségi íratokat nem keresztény szellemiségű emberek jegyezték le, amit azonban ma kapunk, az már teljes egészében, bár többféle és fajta, de egyaránt egy-egy keresztény szűrön, mocskos rongyon átpréselt méz vagyis tartalom. Legyen az Csia, Károli, Káldi vagy bármely egyéb verzió, mind valamiféle keresztény hitvallású fordítótól származik, ezek pedig képtelenek másként, mint a saját fele kezetük szerinti keresztényként gondolkodni. Tehát a ma olvasható összes változat kijelenti, hogy bár egy az Isten, mert az, mégis mindegyik azt sugalja, hogy van az Atya Isten és van a Fiú Isten. Két különböző személyként bemutatva őket. És ez bizony nagyban pontos megfogalmazás kérdése is. A ma is elérhető görög szöveg alapján sokkal pontosabban is lehetett volna fordítani, ám ehhez elengedhetetlenül szükséges lenne az írások szellemi tartalmának pontos ismerete. Elengedhetetlenül szükséges lenne egy másfajta szemlélet, egy dogmáktól mentes tudat. Hiszen amennyiben a fordító eleve a kereszténység ízlésének megfelelő tartalmat keresi, ezt véli helyesnek mert ő is így tanulta, ez vésődött be neki, akkor dehogy fog pontosabbat keresni, eszébe sem jut arra törekedni, hogy pontosabb legyen. Hiszen minek pontosabbnak lenni, ha ez a legpontosabb, ha ez az igazság kérdezi, és ő ezt valóban így is véli. Csia Lajos esetében ez szinte bizonyosan igaz. Ám például ugyanezt a katolikus vulgáta, neovulgáta, vagy a károli verziók esetében már kifejezetten vitatnám, hiszen ezek egyértelműen durván és szándékkal manipuláltak. De mindezektől függetlenül nagyon fontosnak tartom, nem elégszer ismételt tényként leszögezni azt is, hogy az igazság a mag most is feltartóztathatatlanul áradó, élővízként van jelen az írásokban. Különösen az eredeti csia féle verzióban. Csak egy szót még arról, hogy miért írok, beszélek eredeti féle verzióról. Azért mert már ezt is meghamisították. Bizony. Ami például ma a rendkívül népszerű biblia felfedező BibleDiscoveri szoftverben olvasható úgy mint csia lajos fordítása, az egy súlyosan meghamisított tartalom. Helyenként köszönő viszonyban sincs az eredeti munkával. Nem arra gondolok, hogy például a Csia Lajos által rendszeresen használt Krisztus szót szisztematikusan. Felkentként hozza ez a mű, hiszen ezzel még nem is lenne oly nagy baj annak ellenére, hogy Csia nem ezt a szót használta, hanem ennél sokkal súlyosabb torzításokra utalok. Ez a kiadás megvágta és átírta Csia Lajos eredeti munkáját, és pedig leginkább éppen azokon a helyeken, ahol ezt a legkevésbé kellett volna tennie. Nyilván nem véletlenül. Erről alább bővebben is olvashatsz. Visszatérve az ége olvasásához és megismeréséhez, semmilyen módon nem igazolható tehát az a reszt hozzáállás, hogy ájhő, minek olvasni, amikor ez már sem az eredeti, vagy minek olvasni, ha úgyis annyi manipuláció van benne. Éppen ezért kell sokat és mindet olvasni, hogy az igazsága felszínre bukkanhasson. Hiszen ha csupán egy változatot ismerünk, azt is csak felületesen és lustán, alig-alig forgatva, belenyugodva abba, hogy ez ilyen és kész, akkor sosem fogunk rájönni semmire. Tehát a fenti igazállítások ellenére, a lényeg mint mondtam ma is elérhető az írott ége által. Ha Isten vezet, akkor rá fogsz lelni bizonyosan lásd a már említett Dávid és Góliát történetet a Gondolatok című írásból. Megjegyzésként hadd tegyem hozzá hogy ezt a részt is meg tudod hallgatni hangos formában a luciferzum. Hú honlapról ingyen. És itt következzen az a meglátás, amelyre fejjebb utaltam. Ez okozza a második problémát az írásokban. Ez pedig az emberi tévedhetőség, a tévedésre való hajlam. Hiszen csak a római pápa tévedhetetlen teológiai dolgok vonatkozásában, legalábbis az általa vezetett intézmény, az háza állítása szerint. Ennek okáne szervezett szemrebben és nélkül, gazdagon bele is javított Isten beszédébe az idők során. Tehát amint írtam erről korábban, minden egyes ember egy-egy jellemző, speciális szűrővel bír. Ez egy szellemi szűrő, amely az emberi égó jelenléte és tevékenysége folytán képtelenné teszi az embert arra, hogy tisztáni és tökéletes pontossággal adjon vissza olyan tartalmakat, amelyeket akár Isten sugal neki. Ez alól kizárólag a profétai beszédek kivételek, hiszen ezek jobbára szóról szóra adták vissza Isten üzeneteit. Hiszen amikor Isten megjelenik és hatást gyakorol, az égó gyakorlatilag abban a pillanatban elnémul. Ám ne tévedjünk! Az apostolok nem proféták voltak. Volt, hogy ők is profétáltak, konkrétan, amikor Isten szelleme valóban rájuk szállt, de ez messze nem volt általános állapot esetükben sem. Nem véletlenül emeli ki az ége ezeket az eseteket tételesen. Ilyenkor valóban az Isten beszélt belőlük és általuk, ám máskor, bár Isten felé fordultak, őt igyekeztek állandóan követni, mégis számos esetben tanújelét adták értetlenségüknek, és esetenként még egymással is összekülönböztek lásd például Péter Kifás és Pál esetét a Gölátök 2. 2.11-től olvashatóan. Hogyan lenne vagy lett volna ez lehetséges, ha ők mindig és mindenkor tökéletesek lettek volna? Nyilván sehogy. Hisz aki tökéletes, az nem hibázik. Maga Péter apostol is vitába szállt az úrral, amint az olvasható az apostolok cselekedetei 8 ban tőlem magától. Vagy Pál is elmondja magával kapcsolatban ugyanezt a római levélben, amikor arról beszél, hogy esetenként azt cselekszik, amiről pontosan tudja, hogy nem helyes mi több, amit gyűlöl Róma 7.14.25. Én a magam részéről egyetlen tökéletes embert ismerek, ez pedig Krisztus, az Úr. Illetve ő volt az, amikor emberként itt járt ezen a földön. Tehát még a proféták is és az apostolok is tévedhettek, és nyilván tévettek is számos alkalommal, erről könyvünk végén lesz még szó, de most még éppen csak belekeztünk a jelen írásba. Mielőtt azonban tovább haladnánk, Kérlek fogadj el tőlem most egy üdítő ajándékot. Egy számomra nagyon kedves írást idéznék itt, amely amellett, hogy nagyon mély tanulsággal bír például éppen az imént tárgyaltak, az emberi tisztánlátás vonatkozásában, mind amellett egy igazi szórakoztató remek mű is. Következzék most tehát a Babics Mihály által lejegyzett Jónás könyve. Első rész. Mándő az úr Jónásnak. Ki a város ellen. Nagy ott a baj, megáradt a gonosság, szennyes habjai szent lábamat mossák. Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybeli akarta, mivel rühellé a profétaságot, félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magányi és békesség övezze, semhogy a fedett népség megkövezze. Kerülvén azért jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné a is felé, s megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolva a hóhért. Az úr azonban szerzett nagy szelet és elbocsátá a tenger felett eskelt a tengernek sok nagy tornya akkor ingó és hulló kék hullám falakból, mintha egy új Ninive kellene hullna, kelne espercenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árboc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz. A görcshajósok, hajósok, eszüket veszítve, minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sós lé, ki -ki a maga istenét üvölté. Jónás mindent kiadva, elcsigázva. Betámolygott a fedélközi házba, le a lépcsőkön, a hajó fenékre, s ott zuhant bódult félállomba végre, gurítván őt az ázott, rengő padlat. S így lőn, hogy a kormányos belebotlott, a deszkákat vizsgálva, s rája szólt, mi dolog ez, hé, te nagy alható. Ki vagy te? Kelj föl, s kiáll csak keserves istenedhez, talán ő megkegyelmez. Vagy istened sincs. Szólj. Miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet? Mely város volt polgárának, büdös? S efene vízen át velünk mi végre jössz? Sőmándenéki, zsidó vagyok én, és az egek istenétől futok én. Miközöm közöm nékem a világ bűnéhez. Az én lelkem csak éhez. Az Isten gondja és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenéken. Ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek és keserű megjen békében, s az Isten is elfeledjen. De a kormányos dühel csapta vissza. Mit fecseksz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő? És hová tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki. Ki is teszünk, mert nem tűröm hajómon az ilyet, akit mit tudom mi bűnnyom. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket, magad mondod, hogy Isten kerget. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, hey, emberek! Fogjátok és vigyétek ezt a zsidót! S már nyolc marok ragadta, nehogy hajójuk sűlyegjen miatta, mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb kit titkos súlyú bűnnyom. Jónás azonban jajgatott és nyögött és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóruk! Pusztuljon, aki nem kell! S nagyotlott es megcsöndesült a tenger, mint egy szörny, mely megkapta étkét s már a hajósok térden csúszva, kétrét görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány. Második rész az úr pedig lenkészített velő Jónásnak egy hatalmas cet halates átott szájjal, hogy benyelné, halates vizet szám nyelve mellé minek szodrán fejjel előre, hosszant Jónás simán es egészben úgy lecsusszant gyomrába, hogy fején egy árva haj nem görbült, s ájultából csak hamar fél ébren pislogott a csúdva, kába szemmel a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szörnylét belsejébe vakringások eleven bölcsejébe, és lakozék három nap, három éjjel a szed hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fullat mélyből pinszetűz hatámad. És könyörge Jónás az ő urának a halból, mondván, kiálltok te hozzád, haj meg, Isten! Méségből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsónak torkából üvöltök. Mert dobtál velő engem a sötétbe estengödörvényébe vettetékbe, be, és körülvette a vízek veszedelme és fű tekeredett az én fejemre, bő hullámaid átnyargaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe szálván, ki fen csücsültem valő koronáján. Én, aki jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hányvet hánykódó vízdes nyálkás húzáraiba zárt a szet. S lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrűn szíván kopolt újját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt, a roppant holt lihegve dobogva szokatlan terhét ide-oda dobta nyában, míg Jónás émegyve esétlen tovább üvöltött a bűzös sötétben, s vonítva, mint a farkas a veremben, nyögött, bezároltattál, uram, engem. Sarak aljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvár tekintetem nyilát kilőttem, és a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hídben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten. Rejteztem én is elüled, hiába. Utánam jöttél tenger viharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted. De mennél csúfabb mélybe hull -e szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőledes ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, ha e halban sós hús lett belőlem. Ekkor nagyot fikánkodott a cethal, Jónás meg visszarugott dupla talppal. Sjúzsé fájdalom vett mindkettőn hatalmat, a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mindő Jónás. Ki a tengem? Ki az aki nem hágy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengöt savával és csapkodsz, mintha játszanál csigával. Mert megfogyatkozott bennem a lélek, de az én uram akará hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor és megszabadította a rothadástól. Jössz már, uram, jössz, záraim kizárod és csahos szókkal futok zargatni nyájad. Mert imádságom elhatott te hozzád és végigjárta a magasság hosszát. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszi, a boldogságtól magát elrekeszti. Így szól a Jónás, s eljött a negyed nap és akkor az úr parancsolta halnak, ki Jónást a szárazra kivetette, vért, zsírt, epét okádva körülötte. Harmadik részes mendő az Úr Jónásnak másodízben. Kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj, a nagy. Ninivéig meg se állj, miként elédbe írtam, prédikálj. S kele Jónás, menvén Ninivébe, melynek három nap volt járó vidéke, három nap taposhatta azt akár kies kanyargós utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás, első nap kiére egy sátrakkal telt, csillagforma térre es az árusok közt, akik vad szakállát és lotikos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették, kiáltott, mint az úr meghagyta, ekként. Hald az egek urának istenének kemény szózatját, nagy Ninive, térj meg, vagy kénykövekkel ég föl ez a város esföld alás üjjed, negyven napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkottak, csaltak, pöröltek vagy ettek, s Jónás elszelelt búsan és riadtan az áporodott olajes Másod estére másik térre ére, a színészek és mémesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak és szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas ülés sorok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bik a lép. Mohon hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az óri Rettegj, Ninive, stárc bűnbánva bőjtött. Harminckilenszer megy le még a nap, s Ninive napja lángba, vérbe kap. S az asszonyok körébe gyűltek akkor es kísérték Jónást bolondos csapattal. Hozzá simultak halbüzét szagolták és mordlelkét merengve szimatolták. Így ért, az asszonyoktól közrevéve, harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták és bevitték egy nagy terembe, hol aranytelíték mellett hevertek a hatalmasok, nyüzsvén köröttük szép rabszolgassok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkott kiáltva a királyra és udvarára és az asszonyokra és a palotára és a színészekre és a mémesekre és az árusokra és a mivesekre és az egész vérem mindenestül, leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, falmentén szaladva rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomás a szívében, hogy kő kövön nem marad. Ninivében. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyér fűszomjas zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett jó saru nélkül, a telpe megégett. Ott megfogadta, 38 napig bőjtölve es imádkozva, ott lakik es nem mozdul, még nem messze kénköves lángoktól lenne, lenne az égvereses hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, és a nagyvár tornyai ledőlnek es, úgy elpusztul minden ninivei, maga és apja es anyja, fiai es lányai, húga öccsenénje bátja, mint hajdan a családja. S azon túl, 38-ból visszamenve, a napokat számlálja velőrendre, kiáltozván az úrhoz, hald, hatalmas. Hájörz bosszú álló, szavamra hallgass. Elkültél engem, férgekhez a férget, kik ellenedre es fricskád nélkül éltek. Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán. De bőjtes jámborság néked, mint a pélva, mert védkesek közt cinkos aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova tekültél. Csak, hogy a gonosz hány hánya jóra. Lám, megcsúfoltak, egek alkotója. Szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyverszózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak és imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én, Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, uram, súldj le őket. Írd ki a korcsfajtes gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság, se béke, míg bőgös ninivelángja nem csap az égre. És elmúlt egy hét, és kettő, három, négy, öt, és már a 38. nap eljött. Jött a reggel és a dél és az este, Jónás egész nap az ég alját leste s már a láthatár elmerült az éjben, s egy ház sem égett minivében. Negyedik rész. Mert látta az Úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsirázik, mint a jó magha termőföldre hullott, spislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. És gondolta, van időm, én várhatok. Előttem szolgáim, a századok, fújják szikrámat, míg láng lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja, a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette élő más, így gondolá az úr, csak ezt nem tudta Jónás, s azért felette megharaguvék, és Mandő, mikor ide kijövék, s azóta napról napra es egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félvebánva, hány nap van hátra még? S én számról számra közlém pontosan. És most szégyenben hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad. Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam. Kellett volna tudni. Azért vágytam hajón tarsisba futni. Mert te vagy aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem. Tudni való pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül összembe, a város ellenébe, napkeletnek, árnyékban, mert egy. Nagy levelű töknek indái ott fölfutva egy kiszáradt, hűségtől sújtott fára, olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett ninivére fátlában a nagy fények fontaködnek. örüle Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel, hajnal tájra, szerzett a nagy úristen egy kicsinke férget, mely a töknek tövét megrágta volna és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna és az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékon nyáfonyat, énüli nagyra felnőtt, nem tartott többet sem árnyat, sem mernyőt. S akkor az Isten szerze melegetes nap keleti szárazztó szeleket hogy a nap hívsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván, felette bágyatá szérítette, úgyhogy immár úgy érzé, minden körülötte himbál, mintha megint a hajón volna. Gyomra kavargott, és gyötrő négette szomja es ezt nyögte csak, lelkem vedd vissza, kérlek, mert jobb már hogy meghalljak, sem hogy éljek. S az Úr Jónásnak, lázsd, valóban méltán búsulsz-esvádol-sze haragodban a széles lombú, kövér tök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt. S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, míg csak élek. És mandő akkor az Isten. Te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, és egy másik éjszaka elhervadott. Amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elhevertél. És én ne szánnyam Ninivét, amely évszázak folytán épült velő fel. Melynek tornyai vete kedvekelnek. Mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái mint képes könyv, amit a történet ájárti, nyílnak elém. Ne szánnyam Ninivének ormát, mely lépcsőt emöl a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi szele. Melyben lakott sok százszor ezer emberes rakta fészkét munkálva türelemmel, ő sem tudta, és ki választja széjjel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezével. Bízd, Aztreám, majd szétválasztom én. A szó tiéd ő, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké. A tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb ninivék és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indák cseperednek, s negyven nap, negyven év, vagy ezer annyi az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban. Remélem kedves olvasóm, hogy számodra is éppen akkora szellemi élvezetet nyújtott emő, mint számomra. Humoros stílusa ellenére, vagy éppen azért bár jól ismerem az eredeti verziót is, és még csak hosszas gondolkodásra késztetett. A tanulságokat tehát vond le magad, de amit most magam is kiemelnék az idézet előtt tárgyalt részhez kapcsolódóan, az ember még ha próféta is, és az Isten gondolkodás módja közötti különbség nagyon szemléletes bemutatása. Visszatérve tehát a Csia Lajosféle új szövetségi íráshoz, annak tartalmát tekintve úgy vélem, hogy még az eredeti szövegeket lejegyzők részéről is felmerülhet tévedés, nem csak a későbbi korok szövegmásolói és fordítói torzíthatták el az eredeti mondanivalót. Tudom, ez sokak szemében nyilvánvaló szentségtörésnek hangzik, de mint vallom, az én dolgom az igazság, vagy legalábbis azoknak a meglátásoknak a megnyilvánítása, rögzítése, amelyeket én az igazságnak vélek. Fejjebb már leírtam néhány általános kritikai észrevételem, de ahhoz, hogy az olvasó valóban pontos képet alkothasson az ége kapcsán, szükségesnek érzem a lehető legpontosabban összefoglalni az általam kifogásolhatónak vagy aggályosnak tartott tartalmakat. Amit például szándékos keresztény gyökerű manipulációnak tartok, az a szisztematikus keresztezés, azaz a kereszt szó indokolatlan használata az egyes fordításokban. Számos esetben nyoma sincs a fordítások alapjául szolgáló görög szövegben a kereszt szónak, még esetleg vitatható formában, utalásként sem ott, ahol például a Károli számos alkalommal ontja ezeket. Az említett mű például konkrétan hozzáírt hazug tartalmakat a ma ismert görög szöveghez, lásd ezeket például a Fétis című írásom vonatkozó fejezeteiben. Továbbá ugyanígy említhetném a krisztusi vagy keresztény párhuzamot is. Az eredeti tartalom egyértelműen a Nazaréta a nazarénus, a krisztusi, illetve krisztus követő megfogalmazással él, amelyeket a keresztény szövegmásolók és fordítók általánosan a maguk ízléséhez hajlítottak. Ismét mondom. Számos egyértelmű hazugságot, manipulációt bemutattam részletesen már a Szent Tehén című írástól kezdődően. Ami pedig az emberi tévedéseket illeti, azokat, amelyek esetleg... Maguk a szövegeket lejegyző személyek által estek, azokra leginkább a páli leveleket hoznám példaként, amelyek a ma megismerhető formájukban bizonyosan számos esetben ellentmondásosak, és konkrét tartalmi tévedésekkel is bírnak. Így például a hit és cselekedet, Hit vagy cselekedett témakör tekintetében fennálló ellentmondások, a testi zsidó nép általános megmenekülésének hitében való ténybeli tévedés, az úr napjának eljövetele idejére vonatkozó hitbeli tévedések, vagy az atya-fiú kapcsolat megfogalmazása tekintetében is nyilvánvaló tévedések, illetve torzítások vannak a jelenleg megismerhető tartalomban. Ezekről is lesz még szó konkrét példákkal és hivatkozásokkal alább bőséggel. De mielőtt tovább haladnánk kedves olvasóm, itt kell megvallanom ismét egy korábbi hibámat. Ha rendszeres és figyelmes olvasóm vagy, nyilván feltűnt, hogy eddigi munkáimban időnként kevertem a Károli és a revideált Károli tartalmakat. Ennek több oka volt. Egyrészt időnként sajnos magam is elnéztem az aktuális verziót, hadd védjem a mundér becsületét azzal, hogy mondjuk 16 különféle fordítás folyamatos összevetése meglehetősen kimerítő szellemi munka, legalábbis számomra, másrészt pedig az első biblia, amely a kezembe került a Károli féle volt, amelyet én sokáig az eredeti verziónak hittem. Persze nem az, hiszen az eredeti a vizsói, amely 1590-ben látott napvilágot, ez pedig igen sok tétel tekintetében eltér az általa elsőként megismert 1908-ban kiadott, addigra már harmadízben módosított verziótól. Tehát már ez utóbbi is egy modernebb, nyelvezetét és szóhasználatát tekintve valamelyest a modernebb korhoz igazított verzió volt, de a Károli fordítások kiigazítása gyakorlatilag ugyancsak folyamatos, napjainkban is tart. Amit én tehát ma Károlinak nevezek, az az 1908-as, ugyancsak frissített szövegváltozat, amit pedig revideált verziónak nevezek, az a 2011-ben kiadott fordítás, de mint említettem tudomásom van arról, hogy napjainkban is folyik ilyen jellegű munka. Sajnálatos módon természetesen kivétel nélkül keresztény szemléletű fordítók közreműködésével. Továbbra is tartom és nagyon határozottan állítom, hogy keresztény szemléletű fordítóktól nem születhet hiteles tartalom, hiszen meggyőződésem szerint az eredeti tartalmakat nem keresztény szellemiségű emberek jegyezték le. Egy közepes analógiát használva példaként, ahogyan egy a saria alapelvein és világnézetében nevelkedett és szocializálódott muszlim ember sosem lesz képes tökéletesen megérteni a nyugat-európai gondolkodásmódot, úgy nem értheti meg pontosan és maradéktalanul egy a kereszténység által megfertőzött tudat sem az úr gondolatait, kijelentéseit. Nem lesz képes megtanulni az új dalt. Erről szóltam már sokat és sok helyen, most nem kívánom ismételni magam. Tehát nézetem szerint szükség lenne egy olyan fordítóra, aki egyáltalán nincs tisztában a keresztény tanításokkal, ám tökéletesen bírja a Héber, Arámi és ógörög nyelveket, azok minden verziójával egyetemben. Nagyon kíváncsi lennék, mi születne meg egy ilyen fordító munkájából azzal együtt, hogy a forrásművek is nyilvánvalóan manipuláltak, de erről lesz még szó bővebben. Én tehát ezzel a szemlélettel vizsgálom az írásokat, ám sajnos részben már engem is megfertőzött a keresztény métej csupán azáltal, hogy megismertem azt. Hiszen ahhoz, hogy állást foglalhassak a keresztény állítások, tanítások kapcsán, alaposan meg kellett ismernem azokat. Olyan ez, mint amikor egy kutatót a laboratóriumban egy tanulmányozott vírus megbetegít. Bár Isten segítségével legyőzi és meggyógyul, de a vizsgált vírus mégis legyengíti és sosem lesz már képes nyomtalanul e fertőzés nyomait a szervezetéből. Beszennyeződik emberünk, a vírus mindenképpen pusztít rajta valamennyit. Meggyógyulsz a himlőből, de a hegek örökre rajtad maradnak. Hadd említsek itt egy gyors példát erre. Hallgattam egy néhány éve megtartott előedás sorozatodlut erről. Az előadók igen képzett és művelt, nagy tudással bíró természetesen keresztény emberek, teológusok voltak. A nagyjából 5-6 órányi anyag mélységeiben bemutatta Luther életútját, munkásságát, akkort amelyben élt, az egyház és a politika összefonódásait, egy szóval valóban nagyon alapos és kimerítő volt a téma tekintetében. Luther végül konkrétan megdicsőült a hallgatóság szemében és bevallom, még én is elgondolkodtam azon, hogy vajon nem én tévedek el Luther személyét illetően. Elképesztő erejű a sátán. Utána alaposan végig gondolva az előadás szorozat rám gyakorolt hatásait ismertem csak fel az egyébként egészen nyilvánvaló tényeket, amelyek lerántják a leplet az ilyen jellegű manipulációkról. Arra gondolok, hogy például Luther munkásságának árnyoldalairól, az általa is elismert Biblia hamisításáról, egyes ránk maradt leveleiben rögzített, így pontosan felidézhető és bizonyítható botrányos nyilatkozatairól egyetlen szó sem esett. Ugye, amennyiben az igazságot kívánjuk bemutatni a bennünket hallgatóknak, olvasóknak, úgy mindenképpen. Törekednünk kell a tőlünk telhető legobjektívabb tájékoztatásra. Azt pedig nem mondja nekem senki, hogy az előadók, ezek a jeles személyek nem hallottak több évtizedes teológusi pályafutásuk során aluter személyéhez köthető botrányokról. Nyilván hallottak. De akkor miért nem beszéltek ezekről egyetlen szót sem? Talán ezek az információk nem illettek abba a képbe amelyet tolmácsolni akartak. Nyilván. Ám ettől kezdve elveszítették minden hitelüket, mondjuk ki, Hazudtak a hallgatóknak. Mert a manipulatív előadás is hazugság. Tudomásom van bizonyos dolgokról, de ezeket elhallgatom, mert nem célra vezetőek a törekvéseim tekintetében. Ez kérem mindentől kezdve szimpla hazudozás. Tehát ez a keresztény hazudozás még rám is képes volt hatást gyakorolni annak ellenére, hogy tökéletesen tisztában vagyok azzal, amivel. Erre mondtam én egykor, hogy ebben a világban mindenképpen bemocskolódsz valamennyire, hiszen a pöcegödörben való úszkálás óhatatlanul ide vezet. Úrunk szebben fogalmazott. Ő azt mondta a jelenések 14.3 és 4-ben, hogy senki meg nem tanulhatta az új dalt, ért nem térhetett új felismerésre azok közül, akik nem szűzek. Azaz, akik valaha is hátak a katolikus nagyparáznával vagy annak bármely egyéb keresztény leányával, azok sohasem váltak képessé az új dal megértésére, megtanulására. Ezt az igét konkrétan egyetlen keresztény sem érti, ami nem is csoda. De legyen itt nevezett ége ha már szóba került, most csi a lajos tolmácsolásában.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 A 144 ezerről már beszéltem korábbi munkáimban, most nem tartozik ide ez a téma, csupán annyi legyen itt is, hogy az asszonyok szellemi megfelelése ugye a földi, leginkább keresztény egyházak. Amennyiben valaki már nem szűz, tehát valaha is közösült egy ilyen asszonnyal, úgy fertőzöttsége okán nem lehet képes megtanulni az újdat vagy éneket az ége kijelentése szerint. A keresztények pedig kivétel nélkül ilyenek. Félreértések elkerülése véget ki kell jelentenem, hogy azok is, akik időközben felismerve a kereszténység csapdáját elhagyták-e hitrendszert, hiszen hiába tették meg ezt, a szüzességüket már elveszítették amíg a paráznával háltak. A himlőhegek sosem tűnnek el. Bizony. Döbbenetes tapasztalat ez számomra is. Figyelemmel kísérem néhány új felismerésre tért és ennek okán a kereszténységet elhagyott gyülekezet szellemi útját, és azt látom, hogy az óriáskal már ezernyi karmos karral, nyálkás csáppal húzza vissza őket. Egyszerűen képtelenek tökéletesen megszabadulni abból a szellemi mocsárból, amelybe egykor teljesen elmerültek. Szeretném ha rám cáfolna az élet, de eddig tökéletesen beigazolódni látszik-e meglátásom, pedig Isten látja lelkem, végtelenül örülnék, ha legalább egy kivétel erősíteni e szabályt. No mindegy, ahogyan szoktam mondani, legyen meg az órakarata. És legyen itt ismét, nagy nyomatékkal aláhúzva mielőtt ismét a keresztény gyűlölő vádérne, hiszen ezt sem tudom elégszer kijelenteni és hangoztatni. Nekem nem a keresztény emberekkel van bajom. Nem az emberekkel, hanem a hazugsággal, a csapdával, amely behálózta őket. A kereszténység és a keresztény emberek nem vehetők egy kalap alá, ahogyan egyetlen embert sem bélyegezhetünk meg például a származása kapcsán. Egészen nyilvánvaló és világos tény számomra is, hogy a keresztény emberek között is számos tiszta szívű és jó szándékú ember akad, akik annak ellenére, hogy tudtukon kívül egy sötét veremfogjai, még esélyesek arra, hogy ha eljön az ideje, megnyíljon nekik is a kapu. Tehát a Biblia és a Károli verziók. A különféle Károli és egyéb verziók hemzsegnek a lehelet finom csúsztatásoktól, a durva hazugságoktól, az át- és hozzáírásoktól, szövegtörléstől, egy szóval mindenféle manipulációktól, amelyek mára olyan mértékben torzították el az eredeti mondanivalót, hogy szellemi segítség nélkül egyszerűen lehetetlen tisztán és pontosan megérteni ezeket. Legyen itt egy igen szemléletes példa erre is. 2. Mózes 34-27 Károli és mande az Úr Mózesnek, írd fel ezeket a szavakat. Mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Most a neovulgáta szerint ugyanez. Az úr végül azt mondta Mózesnek. Írd fel magadnak ezeket az igéket, mert ezek alapján kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Miért olyan fontos a különbség? Valószínűleg nem tévedek amikor úgy gondolom, hogy a két idézet között sokan nem is képesek lényegi különbséget tenni, vagy felismeri ilyesmit. Pedig hatalmas különbség van közöttük amint látni fogjuk. Ez a különbség pedig egy nagyon érdekes. Teológiai vagy filozófiai vitára ad tökéletes választ. E válasz pedig a Biblia értelmezésének, hermeneutikájának a kérdésköréhez kapcsolódik. A nézetkülönbség különbség abban áll tehát az egyes állásfoglalók részéről, hogy az ége szavait szó szerint, avagy értelmük szerint kell -e figyelembe venni. Ugye a protestáns Károli és a katolikus neovulgát szövege itt jelentős mértékben különbözik egymástól, még ha ez a figyelmetlen szemlélőnek nem is tűnik fel azonnal. Hiszen vizsgáljuk csak meg alaposan a két tartalmát. Károli mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget. Ne ovulgáta. Ezeket az igéket, mert ezek alapján kötöttem szövetséget. Tehát még a Károli egyébként hazug módon arra tereli olvasóját hogy az Isten kijelentésének értelmét, esetünkben a valakik által megállapított, illetve kijelentett értelmezését tekintse meghatározónak, a neovulgáta itt éppen helyesen, igazodva a septuaginta és a zsidó írás szövegéhez lásd például az izraelita magyar irodalmi társulás szerint. És mondta az örökkévaló Mózesnek, írd fel magadnak ezeket a szavakat, mert eme szavak szerint kötöttem szövetséget veled és izraellel. Tehát a neovulgáta pedig azt jelenti ki, hogy konkrétan eme szavak, ígék szerint kötött az Isten szövetséget. Ha pedig az egyházak tekintélyes főinek vagy keresztény hit tudósok megítélésére, értelmére bízzuk ezen szavak, azaz Isten ígérinek, kijelentéseinek értelmezését, akkor vége adalnak. Úgy azonnal keblünkre ölelhetjük a nagy paráznát, hiszen a katolikus keresztény anya szent egyház jelentette ki magáról, mi szerint az ége értelmezésének tekintetében nevezett szervezet és főnöke a szent atyájuk a pápa tévedhetetlen. Azt is ők jelentették ki, hogy kár a szent írást a pór nép kezébe adni, azok úgy is kukák ahhoz, bízzák csak ezt inkább a jól kiképzett papokra. Tehát a Károli itt is konkrétan hazudik és megtolja az égét, hiszen a 2 Mózes 34-27 szakaszban az értelme szó egyáltalán nem szerepel az eredeti írásokban. És ez az egyetlen, ám korán sem ártalmatlan és csak úgy, véletlenül oda került szó bizony konkrét befolyást gyakorol a szövegértelmére. Negatív befolyást, hiszen eltorzítja azt. Mondhatni, hogy éppen olyan tudatos torzítás ez, mint amikor Luther toldotta meg az ígét a Róma 328-ban az Allein szóval, amikor az egyedül hit által való megigazulás által a kiemelten hirdetett, egyébként hazug keresztény tanítását akarta megerősíteni még azáltal is, hogy meghamisítja az eredeti szöveget. Erről is részletesen olvashatsz például a Fétis című írás 178. Oldalától az 1908-as Károli verzióról pedig tudni kell, hogy ez a legnépszerűbb, leginkább ismert és forgatott fordítás ma is hazánkban, nem véletlenül volt ez az, amelyet én is elsőként ismertem meg. Ez a fordítás már a gyakorlatilag beleégett a Biblia hazai olvasóinak tudatába, meghatározó szereppel bír az Istent az írott égén átkeresők tudatában, Isten ismeretében. Ez pedig nem tréfa. Muszáj még megjegyeznem azt is, hogy a 2011-es revideált verzió sem értett egyet itt az immáron 110 éves szöveggel, hiszen úgy fogalmaz, hogy ezután azt mondta az Úr Mózesnek. Írd föl ezeket az igéket, mert e szavaknak megfelelően kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Ez mindenképpen jobb, mint az előző verzióban olvasható értelme szerint, de érezhető itt is a szolidaritás az előző verzióval. Érezték, hogy az nagyon nincs rendben, szükséges a módosítás, de ennek ellenére itt sem mondják ki, hogy konkrétan eme szavak szerint, mert itt bizony ez lenne a lényeg. Egy teológus tanító, egy főiskolán tartott előadásán feltette a következő kérdést hallgatóinak. Mi a véleményük arról, hogy a fordítások kapcsán a szöveghűség, a szó szerint való fordítás vagy inkább a közérthetőség az fontosabb? Mi legyen fő preferencia? Az elsődleges szempont. Hiszen érvelt, amennyiben ragaszkodunk a szöveghűséghez, úgy a jelenkor olvasói számára közel emészthetetlen lesz már egy csupán néhány száz éve született írás, fordítás is. A jó fordító dolga tehát az, hogy a kortárs értelemnek megfelelően adja vissza a lehető legpontosabban az eredeti tartalmat. Jól hangzik ugye? Hát szerintem nagyon nem és az Isten beszéde alapján sem hangzik ez jól. Megkérdezte az ember, tudják-e a kedves hallgatók, hogy mi fánterem az eszterág? Nem. Hát a népnyelvben az a gólya. Ha tehát ezt olvassuk egy régi írásban vagy akár a Bibliában, hát javítsuk ki az eszterág szót góljára. Így ma is mindenki érteni fogja. Elvileg elfogadható törekvés, ám meglátásom szerint ezzel azért van baj bőven, különösen ha a Bibliát szeretnénk hitelesen tolmácsolni az olvasóknak. Egy pillanatra tegyük félre fő témánkat és gondold át, amit most mondok. Egyáltalán mi szükség van a folyamatos nyelvújításra? Ami jó volt ezer, akár több ezer éve az most miért rossz? Ugye? Nehogy azt mond, hogy van egy rakás szuper új dolog. Ezekre a régieknek is lett volna szava, kifejezése. Mondjuk betyárkörte, hunyormag peternágy, száraz szemmölcs, gatyazsír, hunyormag, legénytallér, pölönc, paksi mogyoró, szőrmegy, zsiványkörte, csibészborsó, zsiványmazsola, huszárlepény, cimborapogácsa, bélsárkányfog, betyárgumó, segcsimbók. Hát igen. Még, hogy a régiek buták lettek volna. Az emberek nem gondolkodnak ilyeneken, ilyeneken sem, hanem egyszerűen természetesnek veszik a dolgot. Pedig nagyon nem kellene ezt tenniük. Simán elhiszik, hogy a világ és az emberiség egyre fejlődik, fejlettebb és ehhez szükségszerűen igazítani kell a nyelvet is. Pedig dehogy. Ahogy haladunk előre a történelemben a valódi és az igazi értéket képviselő tudás, az ősnyelv is úgy pusztul és tűnik el. A mai ember mit gondol? Régen az őskorban voltak a buta és primitív ősemberek bunkóval meg szakócával, ma pedig vagyunk mi a technikai civilizáció és a művelt, zseniális emberi faj. Pedig dehogy. Éppen ellenkezőleg. Mindebből egyetlen szó nem igaz. Csak ezt hitették el velünk, ezt tanítják az iskolákban. Nem szántanék ebbe mélyebben most, írtam erről már eleget, de fogadd el. A régieknek a kisúlyuk körme alatt több valódi és hasznos tudás volt ideértve a beszélt nyelvüket is, mint a mai embernek. Ezt vették el tőlünk és mit kaptunk cserébe. Okos telefont meg tévét ezer bűzös csatornával. Csipszet, kólát, fantát, Bull, held, McDonald'set, Burger King-et, fried chicken-t, cigit, piát, drogot, facebookot, emoji-t, pornót dz dézét, dz -t, l Agyhalott, eleven zombi társadalmat. Ez hát az a nagy fejlődés. Inkább fejlővés ez nincsen fejlődés. Visszatérve témánkhoz, a ma uralkodó felfogás alapján tehát mindig az adott kor színvonalához szükséges fésülni az egyes régi tartalmakat, hogy az a kor szellem számára integrálhatóvá váljék. E nézet szerint tehát kis túlzással persze, de akár teleírhatnánk a Bibliát a mai szlengel is lassan, hogy a gyerekeink is kézbe vegyék azt. Zsír, tutkó, gáz, cuki, trendi, egy-két generáció, és tele lennének az írások ilyen szeméttel. Így pusztul a nyelv és a tudás. Miért a csökkent értelműek szintjére kell lebutítani az eredeti tartalmat a helyett, hogy a csökkent értelműeket hoznánk fel ez egykori színvonalra? Hibás törekvés érthetőbbé tenni azt, amit Isten üzent az embernek. Minden ilyesfajta igyekezett szándéktól függetlenül, kizárólag csak a romlására lehet az eredeti tartalmaknak, mint ahogyan már eleve minden fordítás is óhatatlanul ront az eredeti szövegen. Egyszerűen nem lehet idegen nyelvre tökéletesen átültetni egy adott tartalmat. Természetesen itt nem a misimókus erdei kalandjairól beszélek, hanem olyan jellegű írásokról, amelyek mély szellemi tartalommal bírnak. Ezeknek pedig az Evereszpe a Biblia, illetve a kapcsolódó írások. Ha tehát valaki nem tudja, mi az Eszterág, ne szolgáljuk ki a tudatlanságát, hanem nézzen utána és tanulja meg. Igen, ám, de amennyiben így teszünk, úgy a kedves olvasó nem fog nekünk fizetni a munkánkért. Ja. Hogy erről van szó. Hát igen, az említett kedves teológusunk bizony saját bevallása szerint a könyv szakmából érkezett. Egykor kiadóként és fordítóként is működött, működik. Hát igen, az üzleti szemlélet az bizony más. Ha olyan tartalmat adok az olvasónak, amit egyrészt nem ért, másrészt elolvasni is képtelen, akkor muszáj lesz igazítanom a tartalmon, hogy piacképessé tegyem a terméket. Ja hogy ez az eredeti tartalom rovására megy. Nem, nem megy. Majd ügyesen fordítom, értelmezem újra. Mint az álom, úgy revide álom. Hát erről van itt szó. A magam részéről semmiféle mű, nem nemhogy a biblia tartalmát nem engedném módosítani semmilyen indokkal, bár ezt gyakorlatilag az írások elkészülte óta folyamatosan teszik az emberek. Az egyes szövegmásolók és fordítók egyrészt elfogultságuk okán, másrészt figyelmetlenségből vagy egyszerű tévedésből, értetlenségből, eredően és nyilvánvalóan kifejezett pártosság okán is olyan mértékben változtatták meg az eredeti mondanivalót, hogy már a valóban isteni segítség kell azok pontos megértéséhez. E gondolat lezárásaként még annyit, hogy ugyancsak az imént említett teológusunknak, aki egyébként ma is aktív főiskolai tanár fel sem tűnt a fenti két idézetben rejlő tartalmi különbség. Ő lelkesen idézte a Károlit, az egyáltalán nem zavarta, hogy a görög szövegben nincs ott az értelme szó. Nem zavarta, hiszen ő értelmezés párti. Ezzel nem is lenne baj, amennyiben képes lenne a helyes értelmezésre, de nem képes mert ő a vakkeresztény iskola példája annak ellenére, hogy jócskán vannak nála is vakaptársai, kollégái. Hihetetlen mélységei vannak a szellemi vakságnak. Bizony. Nézz csak meg például egy katolikus papot, aki egyébként elvileg jó szándékú, hisz nyilván van ilyen is, és ő szintén hiszi, hogy a jó ügyet szolgálja. Erről is beszélünk még, de esetükben valósul meg ismét tökéletesen az akrisztusi kijelentés, amely szerint a e világban a vakok vezetik a világtalanokat Lásd 6.39 Károli. Példa beszédet ismán dönékik, vajon a vak vezetheti-e a világtalant? A vagy nem mindketten a verembe esnek é. -e. Bizony mindketten oda fognak esni. Sajnos. Nos, miről nem beszéltünk tehát eddig a Biblia vonatkozásában? Arról például, hogy miért volt szükség folyamatosan másolni az eredeti iratokat. A válasz egyszerű. Évezredekkel előttünk nem voltak elérhetők tartós adatordozók. Az új szövetség iratait relatíve gyorsan pusztuló, vagy sérülékeny adatordozókra, papíruszra vagy az ennél lényegesen tartósabb, de mégis sérülékeny bőr alapú pergamentekercsekre rögzítették, amelyeket újra és újra pótolni kellett, hogy egyrészt megőrizzék, másrészt, hogy sokszorosítsák az adott tartalmakat. Ennek az egyetlen módja pedig kizárólag a kézzel végzett másolás volt. Ám mivel ezeket is emberek végezték, és a katolikus anyaszentegyház áldásos tevékenysége folytán a -e tevékenység igen hamar római, illetve keresztény monopóliummá vált, ettől kezdve nem szükséges túl nagy képzelőerő ahhoz, hogy meglássuk miként sérülhetett a tartalom, és hogy belássuk, egyértelműen sérült. Mindezek ellenére, vagy éppen ezért mégis fontosnak érzem, hogy beszéljünk az írások ihletetségéről is. Amennyiben rendszeres olvasóm vagy, úgy tisztában vagy azzal a tényel, mely szerint konkrétan nincs a földön, világunkban olyan emberek által lejegyzett tartalom, amely forrása ne szellemi lenne. Ilyen vagy olyan, de mindenképpen szellemi. Értem ez alatt azt, hogy bármit is tegyen, mondjon, írjon egy-egy ember, az nem a saját fejéből származik, nem a semmiből születik meg az egyén gondolkodásának termékeként, hanem sugalmazott étel. Victor Kerön, Szepes Mária bátyja és tulajdonképpen nevezett írónő és spiritista szellemi atya, aki sajnos igen veszélyes területen munkálkodott földi léte során tett egy nagyon komoly meglátást tények kapcsán, így hangzott. Emberi agyban nem támadhat olyan képzet, amely ne lenne valóság valahol, a jövő vagy a múlt dimenziójában, s az egymáson átható mindenségek láthatóból láthatatlanba rezgő végtelen skáláján. Ezt a tételt a neves írón rögzítette is egy írásában. Nagyon durva, de jó eséllyel igaz. Hiszen Isten tér és idő nélkül létezik, amit mi múltnak, jelennek és jövőnek fogunk fel időbes skatujázott, korlátozott értelmünk okán, mindaz egyidejüleg és folyamatosan létezik velünk együtt Istenben. Emberi agyban tehát nem támadhat olyan képzet, amely ne lenne valóság valahol, hiszen meglátásom szerint mi ezen a földön, jelen létünkben csupán vételre vagyunk képesek, adásra nem. Továbbadásra igen, én most is ezt teszem, de teremteni nem vagyunk képesek még gondolati szinten sem, hiszen minden ömid van a mennyből adatot néked János 3.27, 1. korintus 4.7. Így tehát a gondolataid, az álmaid is egyfajta szellemi vétel eredményeként jelenik meg a tudatodban. Csak a legtöbb ember gondolja azt ezekről tudatlansága és vaksága okán, hogy ezek a saját teremtményei, a cüleményei. Pedig mi sem áll távolabb a valóságtól. Persze tudom, a keresztény testvérek ilyesmiről hallani sem akarnak, de ez nem az én problémám. Ők egy ennél jóval szűkebb határok közé szorított istenképet képesek csak felfogni és elfogadni, pedig amint ugyancsak idéztem már, több dolgok vannak földön és égen, hőr és jó, nincsen bölcselmetek álmodni képes. Bizony. A földi ember tehát a legkevésbé sem csupán csak az a fizikai test, amelynek a mai, akadémikus tudományi és ennek okán az emű tudomány által kinevelt emberek nagy többsége is felfogja, hanem ennél jóval több, de ezzel párhuzamosan bizonyos szempontból jóval kevesebb is. Tudom, ez így kicsit furcsán hathat, de olvasd csak tovább. Amennyiben az ember valóban csupán egy az általunk is látható fizikai testben létező lény lenne, úgy valóban szükségszerűen egy az őt körülölelő valóságtól elkülönült, aprócska mikrouniverzumként létezne, saját döntésekkel, gondolatokkal, amelyek valóban belőle és általa születnének. Ez a ma elfogadott, fővonalas nézet, ezt tanítják és tartják mind a világi, mind a keresztény iskolák, amelyek ugyancsak világiak, e világiak minden állításuk ellenére. Nos, nem szeretnék túl messzire kalandozni fő témánktól, ám a bibliai íratok ifletettségének, ezek valódi természetének hiteles ismertetése okán ezt muszáj mégis részben megtennem. Az én meglátásom szerint tehát a földi ember sem az a testbe zárt kis egység, amelyet a tükörben látunk ha belenézünk, hanem egy élő kvantumóceán szerves része, amely azonban képes megkülönböztetni önmagát az őt megtartó és körülölelő egésztől. Erről olvashattál az Evötá című írásomban, ezt ismerte fel számos másik tudós mellett az elmúlt évszázad egyik legkiválóbb elméje, fizikusa, David Bohm is. Tehát ebben a számunkra nehezen felfogható mindenségben, amelyet mi képtelenek vagyunk meglátni és tompa földi érzékeinkkel megragadni vesznek körül bennünket a különféle szellemi lények. Azok, amelyeket az Úr, Teremtő Istenünk ad mellénk. Azt, hogy itt mi milyen szellemiséggel bírjunk, kizárólag az Úr határozza meg. Így, ez szerint lesznek-e világban választottak? Vagy elveszők az emberek? Ellentétben a hazug keresztény tanítással, ezt nem mi és különösen nem itt döntjük el. Ez van. Tehát az e világban megjelenő bármiféle tartalom a fentiek ekokán mindenképpen egyfajta szellemi ihletéssel bír. A gonosz tartalmak nyilván negatív, míg a jó tartalmak értelemszerűen pozitív szellemi forrásból erednek. Nincs olyan, hogy saját kút fő. Minden kapott tartalom, ahogyan ezt már az első írásomban is pedzegettem, mi több, ki is jelentettem. Tehát még egyszer legyenek itt a vonatkozó igék. János 3.27 Csia Lajos szerint. János ezt felelte. Az ember nem juthat semmihez másképp, csak ha a mennyből adják neki. 1 korintus 4.7 a Károli szerint. Mert kicsoda különböztet meg téged. Mit van ugyanis? Amit nem kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, mit dicseked el, mintha nem kaptad volna. Ez az igazság. És ez vonatkozik mindenre. Hiszen semmihez nem juthatsz magadtól, mindent azaz bármit kizárólag az úr rendelése által és okán kaphatsz, ahogyan magát a földi sorsod is kapod. Ez pedig a szellemiségedre, gondolkodás módodra, mi több. Konkrétan a gondolataidra is érvényes és igaz, hiszen a minden az minden, abba minden kivétel nélkül beletartozik. Bizony. Minden determinált tehát, Isten által eleve meghatározott és e földi létben és világban. Prédikátor 3.1 és 2. Károli. Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak.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 Úgy nem szükséges. Tehát minden ember minden földi dolgának, akaratának, gondolatainak, születésének halálának, egy szóval mindennek rendelt, Isten által előre eleve elrendelt ideje van. Ezt állítja az ége. Visszatérve a könyvek könyvéhez, nem lehet kérdés tehát, hogy annak teljes tartalma az úr, Isten által lifletett. Egy Péter egy 23 károli. Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely élés megmarad örökké. És egy Péter huszonötödik. Egy de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett. Igen, itt nyilvánvalóan a Bibliáról van szó, hiszen a Biblia tartalmát képező írásokban rögzítették ezeket a beszédeket. Ezt tehát tényként kezelhetjük. De honnan tudjuk mi az igazság, mi hiteles és mi hazugság ezekben a jelenleg megismerhető tartalmakban? Az alapok nyilván tiszták voltak, bár már az eredeti írásokat lejegyzők részéről is beszűrődhettek torzulások, erről olvashattál az Élő Ége című írásban például. Hiszen az, hogy valami az Isten által ihletett egyáltalán nem jelenti azt is, hogy az Isten által lediktált, tolba mondott tartalom lenne. Utóbbiakra példa a mózesi kőtáblákra írott parancsolatok, amelyek vonatkozásában az úr konkrétan kijelentette, hogy betűről betűre, azok szerint, nem pedig értelmük szerint kötött szövetséget Mózessel és Izraellel. Az ihletett, gondolatifletésű szövegek tehát nem nevezhetők ennyire tiszta tartalmaknak, itt valóban életszerű a szövegértelmének alapján való állásfoglalás. Ám ehhez elengedhetetlenül szükséges lenne az eredetileg lejegyzett tartalmak pontos ismerete, amelyre már a mondjon bárki bármit, egyszerűen nincs lehetőség. Vélik, valószínűsítik, hogy az egyes tartalmak szöveghűsége nagyban egyező az eredeti tartalmakkal, de ez ettől függetlenül nem bizonyítható, ugyanis már a egyetlen eredeti írat sem áll rendelkezésre. Pont. Ettől kezdve pedig minden csupán találgatás, a vélt vagy valós bizonyítékok alapján kialakított állásfoglalása egyes csoportoknak. Ez a valós tényállás. Ezen felül pedig még amennyiben rendelkezésre állnának is az eredeti íratok, de hangsúlyozom, nem állnak, az esetben is fennállna az emberi elme szubjektivitásának problematikája. Értem ez alatt azt hogy egy-egy adott tartalom megítélése egyáltalán nem nevezhető egyértelműnek, ha csak azt nem hitelesíti egy Isten által tett kijelentés, mint a mózesi kőtáblák tartalmának esetében. Tehát amennyiben mondjuk birtokunkban lenne Pál egyik eredeti, tökéletesen bizonyíthatóan saját kezétől származó írása, az esetben is nyilván számos értelmezés látna napvilágot annak kapcsán. Ez így magyarázná, az úgy, amaz pedig megint másképpen. Ez volt a helyzet már csupán néhány évszázaddal Krisztus után is lásd az Arius vs. Satanázius esetet. Az okosok összedugták a fejüket, majd hosszas tanakodás és vita után hoztak egy emberi állásfoglalást, amelyet azután kötelező érvényűnek jelentettek ki és tanítani is kezdtek a híveknek. De mi a garancia arra, hogy ez az állásfoglalás is? tanítás pontos és hiteles? Semmi. Sőt. Akinek van egy falat józan esze, képes értelmesen, gondolkodva elolvasni az igét, az nagyon hamar ráébred arra a tényre, mi szerint a maregnáló legnagyobb keresztény erő a lehető legmesszebb áll mindattól, amit a Biblia képvisel, még annak ellenére is, hogy az elmúlt közel két évezred alatt ennyit pusztítottak rajta. Próbálták a saját érdekeik szerint manipulálni a tartalmát. Azonban ember a Bibliát nem képes tönkre tenni, hiszen az ége helyes megértésének kulcsát az Isten adja, ha adja nem a betű. Hiába írodát, ha Isten elmagyarázza azt az olvasónak. Csendben jegyzem meg... Hogy a többi, ennek a legnagyobb katolikus keresztény egyháznak mára behódolt a valójában mindig is a befolyása alatt álló kisebb, úgynevezett kiugrott egyházak ugyanolyan távol állnak az ége szellemiségétől és tanításaitól, mint szülőanyuka a nagyparázna anyag szent egyház. Tehát ott tartunk, hogy már a kivétel nélkül minden nézet és állásfoglalás a Biblia tartalma az ége kapcsán kizárólag emberi okoskodás. Teljesen mindegy, hogy kik és hányan mit állítanak ennek kapcsán, hogy milyen egyházi vagy tudományos tekintélyre hivatkoznak, a tény az, hogy minden csupán teória. Az, hogy egyesek mit éreznek bizonyítotnak vagy mit nem, az teljesen szubjektív dolog. Nincs vizsgálható eredeti szöveg, így nincs bizonyíték. Ennek okán pedig feltétlenül szükséges-e tartalmak egyéni szellemi felülvizsgálata minden esetben. Itt muszáj ismét megállnunk egy szóra. Vigyázat, szó nincs arról, hogy a szövegek eredetével kapcsolatban vita lehetséges. Ez kizárt, hiszen valóban annyi szöveg maradt fent oly sok forrásból, hogy hiteles eredetükhöz kétség nem férhet. Az ószövetségi íratok nagyon jól rekonstruálhatók, igen széles a tárháza azon bizonyítékoknak, amelyek ezek hitelét valóban szilárd alapokra helyezik. Természetesen ezekben is vannak már a korrekcióra szoruló tételek, de Róma és a műzsidók ösztüze jóval inkább az új szövetségi iratokra zúdult, hiszen ezek azok, amelyek kívánt pozícióikat leginkább veszélyeztetik és amelyek a mai korok, tehát Krisztus után született emberéhez szólnak, akiken a római klérus tejhatalommal uralkodni kívánt és kíván. Róma sosem a gondolkodókat, jóval inkább az engedelmes rabszolgákat és az adófizetőket szerette a kapuin belül tudni. Örgó megtett mindent, hogy érdekei érvényre jussanak, ne sérülhessenek. Nézetem szerint e törekvés áldozatává váltak az eredeti új szövetségi iratok is. Ezzel együtt simán el tudom képzelni, hogy a Vatikánban fellelhető még néhány autográfa, de ezeket nyilván soha sem ismerheti meg a közönség. Mint mondtam tehát, az ismert iratok eredetéhez sem férhet a leghaloványabb kétség sem ám ami a jelenleg megismerhető tartalmukat illeti, ahhoz már annál inkább. Nem a történeti leírásokkal kapcsolatban, hanem kifejezetten a hitre, a teológiai, krisztológiai tételekre vonatkozóan, hiszen a lassan 1700 éve fennálló egyházi hatalomnak elemi érdeke, hogy ezek a szövegek az ő állás foglalását támasztják alá, az ő tanításait tükrözzék. A ma megismerhető új szövetségi szövegek is tehát igen stabilak és számos lábon állnak. Az e szövegeket kutatók igyekeznek minél régebbre visszavezetni a feltalált tartalmak származásának idejét, hiszen érvelésük szerint minél közelebbre tehető egy-egy adott szöveg származása az apostolikorhoz, az annál hitelesebb. Erről alább bővebben szólok még. Itt csak annyi legyen ezen okoskodás kapcsán, hogy minden egyes irat először csak önmagában létezett. Például Pál nyilván nem sokszorosította az egy-egy gyülekezethez vagy személyhez írt leveleit, ezeket később a hívek tették meg, amikor egy-egy példány vagy változata kezükbe került ezekből és e tartalmak így terjedtek tovább. Ám azt is jól tudjuk az írásokból, hogy ezen tartalmak vétlen vagy tudatos, célzatos hamisítása és félremagyarázása gyakorlatilag azonnal már az apostolok korában megkezdődött. Ennek okán tehát többféle szövegváltozat is terjedhetett, amely végső cenzora pedig kilett. Természetesen a Római Egyház. Nem létezik, vagy legalábbis a kutatók számára sem ismert mára olyan dokumentum, amely származása a Római Keresztény Egyház megalapítása előtti időre lenne datálható. Mire egyáltalán a vizsgálódó tekintetek keresztüzébe kerülhettek az írások, addigra az intézményesített hatalmi egyház már 1200 éve ült, mint a babiloni sárkány azokon. Szerinted. Csak nézegették az iratokat. Ember nem láthatta az írásokat az egyház által erre felhatalmazott személyeken kívül. Az írások birtoklása mindennél nagyobb bűn volt és könnyöerti ellenül el is pusztított nevezett egyház mindenkit, akire csak egy árnyéka vetült. Vajon miért? Mindezt Isten nevében. Az ő Istenük nevében. Ám az Úrnak nyilván e helyzet megteremtésével is szándéka volt, hiszen amikor testben itt járt a földön, lásd János 1, -1 Istenvelő az ége. János 1:14, 14 testé lett az ége. Egy János egy-kettő, láthatóvá lett az élet, János 14 hat én vagyok az út, az igazság és az élet. Akkor ő. Maga is példabeszédekben szólt az emberekhez, hogy csak az értse, értesz meg, akinek szól. Márk négy 11 12 csia szerint. S ő ezt felelte nekik. Az Isten királyságának titka nektek van számva, azokhoz a kívülállókhoz minden példázatokban jut el, hogy jól megnézzék, mégselássanak, jól odahallgassanak, mégse lássák be, hogy valamikor meg ne térjenek és bocsánatot ne kapjanak. Ezt mondta tehát az Úr. Az Úr, aki állítólag mindenkit meg akar menteni és az igazság ismeretére eljuttatni. Hát ez az ége nagyon nem erről tanúskodik. És itt jegyezném meg hogy még rengeteg másik sem. Tehát itt is súlyosan megdől az a keresztény hazugság, mi szerint az Isten mindenkit meg akarna menteni. Ha így van, úgy kik azok a állók. Amennyiben valóban így lenne, úgy az Úr miért nem magyarázott meg mindent mindenkinek nyíltan. Ezt mondta a tanítványoknak, az Isten királyságának titka nektek van számva. Tehát nektek. Nekik, azoknak pedig nem és pont. Ebből logikusan következik, hogy a jelenleg megismerhető írott tartalmak is egyfajta titkos tartalommal bírnak, lásd, titka nektek van számva, hogy azok és csak azok, akiknek szól ez a titok teszék azt meg. Erről ennyit. Isten tehát ad vagy nem ad megértést az embernek, kulcsot az ő igazságához vagy hazug szellemet. Látok egy nagyon szoros párhuzamot a Krisztus korabeli törvénypárti zsidóság és a mai protestáns keresztény egyházak között. Mindkettő a betűkben keresi és véli felfedezni a maga igazságát, pedig amint már korábban is leírtam, az igazság a szellemben van. A szellem teszi élővé vagy holtá az írásokat az egyes keresők számára. Ha megkapod a megfelelő szellemet az Istentől, megkapod a megfelelő tartalmat az írásból, ha nem, akkor fogod követni az emberi tanítók okoskodásait, lásd a rabbinikus műzsidók talmudja, a kereszténység pogány ünnepei, szokásai, úgynevezett szent emberi hagyományai. Ezen felül hiába szól a sriptura, ha a sriptura hamis, vagy ha nem érted. Bizony. Bár erről is szóltam már, mégis témánkhoz szorosan kapcsolódó tartalomként röviden ismét szót kell ejtenünk a kánonról is, magáról a kanonizáció folyamatáról. Erről a témáról olvashattál részletesen a Szent Tehén című írásom 113. oldalától, ahol a kánon léptyogosultságát, magának a kanonizálásnak a folyamatát vetettük nagyon részletesen kritikai szemlélet alá. A magam részéről továbbra is határozottan tartom, hogy maga a kanonizáció, a kanonizálás folyamata nem egyéb, mint szimpla emberi cenzúra. Emberi tekintélyt élvező, egyébként tökéletesen elfogult, szubjektív emberek egyezménye az egyes iratok vonatkozásában arról, hogy mi valóban az Isten által ihletett tartalom és mi nem az. Elképesztő és hihetetlen mértékű felfuvalkodottságról tanúskodik az a hozzáállás, amely szerint az egyház felismerése tökéletesen elégséges ahhoz, hogy egy-egy adott szöveget Istentől valónak tulajdonítsanak-e vagy sem. Hogy emberek kijelentsék, ez igen az pedig nem. Hogyan veheti ehhez bárki is a bátorságot? Nézetem szerint maximum ajánlásokat tehetne bárki azzal, hogy szerinte ez igen az pedig nem, de ez a legtávolabbi pont, ameddig egy-egy ember vagy szervezet elmehetne. Mi sem bizonyítja az egyes keresztény kánonok hiteltelenségét annál jobban, mint az, hogy közel sem egységes tartalommal bírnak. Mint írtam létezik például a katolikus és az ettől némileg aszottabb protestáns kánontól eltérő görög-keleti, szír-ortodox, örmény, vagy a kopt és az etióp kánon, amely utóbbi már 81 könyvet fogad el hitelesnek mindezt úgy, hogy abban egyes könyvek összevont alakban szerepelnek. Amennyiben a nyugati keresztény felosztást tekintjük helyesnek, úgy az etióp kánon már 87 könyvet számlál szemben a nyugati keresztény protestáns kánon 66 könyvével. Most akkor melyik az igazi? Mely egyház hit tudósait tévednek? Miért tudja, érti az egyik jobban, mint a másik? Mert egyébként mindezt gondolja magáról. Itt kell néhány szót ejtenünk az úgynevezett apokrifiratokról is. Már önmagában az apokrif vagyis rejtett, elrejtett szó értelmezése is szükséges ahhoz, hogy tisztánlássunk a kánon léptyogosultságának vonatkozásában. Mi az hogy elrejtett írás. Kirejtette el ezeket ki elől és mi okból? Vagy mitől voltak elrejtettek ezek? Nagyon érdekes tapasztalat volt azzal szembesülni, hogy egyes keresztény tanítók az apokrifákról alkotott fogalma tökéletesen kimerül a katolikus és protestáns kánonok különbségeit kitevő írásokban, pedig ezeknél jóval több iratról, könyvről van itt szó. Olyanokról is, amely szerzőjének más műve helyet kapott még a legszűkebb kánonban is. Ilyen például az Esdrás 2, Nehémiás, Esdrás 3. és 4. könyve, ezekről még szólok. Vagy az Énok könyve, amelyre a jellegi kánon is hivatkozik Lásd Jódás 6. A Jásár könyve, a Széfer Hajashar vagyis az Igazak könyve, amelyre Józsúé könyve hivatkozik Lásd 10 10.13. De ide tartozik még a teljesség igénye nélkül Mózes apokalipszise, a Hermász pásztora, a 12 pátriárka testamentuma, a jubileumok könyve, amelyek számomra mind hitelesek és egyenértékűek az ószövetségi kánonban hitelesnek elismert könyvekkel, mi több, például Rusz és Eszter, vagy az énekek éneke könyveinél mindenképpen lényegesen és nagyságrendel komolyabb tartalommal bírnak, jelentősebbek. Esdrás profét a negyedik könyvében például olyan tartalmak vannak, de igaz ez számos egyéb, a nyugati keresztény kánomból kirekesztett iratra is, amelyek hihetetlenül sokat segítenek az említett alaposan megcsonkított kánomban foglaltak teljes és pontos megértéséhez. Ezekről már részletesen olvashattál korábbi munkáimban. Itt legyen erről csupán annyi, hogy éppen ebből az írásból tudhatjuk meg, Isten miként adta vissza azokat a könyveket az utókor emberiségének Esdás próféta által, amelyeket a Babiloniak Jeruzsálem elpusztításakor megsemmisítettek. Ebből kiderült többek között, hogy Esdás és öt írnok 40 nap alatt 94, tehát 94 könyvet jegyzett le. Nem csoda hát, hogy e mű kiszorult a nyugati keresztény kánonokból, amely ezzel szemben mindösszesen 39 ószövetségi iratot ismer el hitelesnek. Íme a vonatkozó részek, ha még nem olvastad volna. 4 esdás 14, 21-26-ig. től Mert a te törvényedet elégették, és így senki sem ismeri már a dolgokat, melyeket te cselekedtél, vagy amelyeket cselekedni fogsz. Ezért... Ha kedvességet találtam előtted, küld el a Szent Szellemet nekem, és én majd leírok mindent, ami a világban történt a kezdettől fogva, mindazokat a dolgokat, melyek írva voltak a te törvényedben, hogy az emberek megtalálhassák az ösvényt, és hogy azok, akik az utolsó időben élni szeretnének, életet találhassanak. Felelt nekem, mondván. Menj, gyűjtsd össze a népet, és mondd meg nekik, hogy ne keressenek téged negyven napig. És készíts elő magadnak sok író táblát, és vidd magaddal Sareát, Dabriát, Selemiát, etánust és Ázielt, őket ötüket, mert ezek megtanultak gyorsan írni. És gyere vissza ide, és én meggyújtom majd szívedben az értelem lámpását, amely nem fog kialudni, amíg be nem fejezed, amit le kell írnod. És amikor befejezted, néhány dolgot nyilvánosságra hozhatsz majd, de lesz néhány, melyet titokban kell a bölcseknek átadnod. Holnap ebben az órában elkezded az írást. Most következzen a négy esdrás 14.37-48-ig. Azután magam mellé vettem az öt embert, ahogyan parancsolta nekem, és kimentünk a mezőre, és ott maradtunk. A következő napon, íme, egy hang szólt hozzám, mondván. Esdrás, nyisd ki szájadat és idd meg, amit én adok neked inni. Akkor kinyitottam a számat. És íme, egy teli poharat kínáltak nekem. Olyasmivel volt tele, mint a víz, de a színe olyan volt, mint a tűznek. Elvettem és ittam. És amikor megittam, a szívem megtelt értelemmel, és melkasomban megnövekedett a bölcsesség, mert szellemem visszanyerte emlékezetét. És megnyíltak ajkaim, és nem voltak többé bezárva. És a magasságos értelmet adott az öt férfinak is, és váltásban írták, amiket diktáltam, olyan betűkkel, melyeket korábban nem ismertek. Negyven napig ültek, és nappal írtak, és éjjel lették kenyerüket. Ami engem illet, nappal beszéltem, és nem hallgattam éjjel sem. Így a negyven nap alatt 94 könyv íratott meg. És amikor a negyven nap véget ért, a magasságos ismét szólt hozzám, mondván. Hozd nyilvánosságra az első 24 könyvet, amit írtatok, hadd olvassák az arra érdemesek és az érdemtelenek egyaránt. De őrizd meg a többi hetvenet, hogy a néped között levő bölcseknek edhasd azokat. Mert bennük van az értelem csirája, a bölcsesség forrása és a tudás folyama. És így tettem. Most következzék a négy esdrás 15 től 4-ig. Azt mondja az Úr. Figyelj, és beszéld el fülének a profécia szavait, melyeket adok a te szádba, és írasd le velük papírra mert hitelesek azok és igazak. Ne rettenj meg az elindvaló cselszövéstől, és ne zavarjon meg a veled szembeszegülők hitetlenkedése. Mert minden hitetlenkedő az ő hitetlenségében fog meghalni. Nos ezek tehát a vonatkozó részek ebből az úgynevezett apokrifiratból. Igen, Természetesen én is észrevettem a szent szellemet és a papírra szavak használatát, de ezek a hamis tartalmak a kánon teljes tartalmában is felfedezhetők, mint az alábbiakban ezt részletesen is látni fogod. Tudnunk kell tehát a helyükön kezelni ezeket és a megfelelő szellemi szűrők használatával kinyerni a lényeges és helyes tartalmat az írásból, hiszen az meglehetősen nagy koncentrációban van jelen ezekben. Jelen esetben például nyilván szent szellemedet kisbetűvel, és papíruszra lehetett a helyes tartalom. Látjuk tehát, hogy a szöveg szerint esdrás és társai 94 könyvet mentettek át az utókornak, amelyből a proféta az isteni parancsnak megfelelően 24-et át is adott a világnak. Stimmel, ez a Héber Kánon tartalma. De van itt még 70 könyv ugyebár, amely amennyiben a Szöveg igaz, úgy kivétel nélkül isteni ihletettségű, sőt, talán szó szerint tőle való. Érdekes. Ezek hol vannak? Egy részük ismert, de az összes bizonyosan nem. Elrejtettek. Ahogyan a kumráni barlangokból, nyilván a jövőben is előkerülnek még igen figyelemre méltó leletek. Hiszen mit írt és a Iás? És Zsaiás 34-16 Károli szerint. Keressétek meg majd az Úrkönyvében, és olvassátok, ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjti össze őket. Itt olvashatjuk tehát a zsidó próféta szájából, hogy az Úrkönyve a Biblia. Azt is olvashatjuk, hogy e könyveknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad. Nos ide kapcsolódik az a meglátás, amely okán tulajdonképpen ezt az egész témakört ismét szóba hoztam. Azt hallottam ismét csak egy keresztény teológus által megtartott előadáson, hogy ez az igerész is milyen jól bizonyítja a kánon hitelét. Döbbenet. Mármint az a szellemi vakság, amely emberünket és a vele egy húron pendülőket jellemzi. Már megint ez a tökéletes sötétség, amely a keresztényekre borul. Nagyon szomorú, de ha az úr ezt így akarja, nyilván így is van ez jól. Tehát. Honnan a manóból veszi ez a jó ember azt, hogy Ésaiás a mai kánonról és éppen ennyi könyvről beszélt? Honnan veszi, hogy az egy híjuk sem lesz a jelenlegi tartalomra vonatkozik? Olyan szinten van beágyazódva a tudatában ennek az embernek az ominózus, bűvös 66-os számnak a hitelessége, hogy mindent ehhez vonatkoztat, képtelen objektívan szemügyre venni egy-egy kijelentést, információt. Erre a jelenségre használtam a bekormolt lencséjű szemüveg hatást, amikor bármilyen információt csak és kizárólag azon keresztül képes megvizsgálni az ilyen szemüveget viselő egyén. Nos, a kereszténység éppen egy ilyen bekormolt lencséjű szemüveg. Aki egyszer felveszi, annak örökre eltorzul a látása. Nem vakul meg feltétlenül és teljesen, ez attól függ, hogy melyik fajtáját veszi fel a kínálatban szereplő okuláréknak, de hogy az nem fog használni neki az szent igaz. De tényleg. Honnan veszi a számot? 66, 74, 81, 94, 130. Mix. Sehol egyetlen konkrét szám sem szerepel az írásokban az ifletett írások számára vonatkozóan az egy négy ezrő, négy tartalmán kívül. Mondom, nem véletlenül szorult ki ez is a nyugati keresztény, katolikus és protestáns kánomból. Fenti igében csupán azt jelenti ki az óra a profétán keresztül, hogy amit ő akar, az meg is jelenik majd a megfelelő időben. Ennyi. Ezzel az erővel már és aljás is kijelenthette volna ezt az állítást a maga idejében az akkor használt iratokra vonatkozóan. Éppen ugyanannyi érve lett volna erre akkor, mint emberünknek ma. Ez esetben pedig például a komplett új szövetségi íratgyűjtemény kiszorult volna a kánomból, ahogyan a zsidók szemében ez így is van. Nagyon érdekes ide vonatkozóan az, hiszen ez meglehetősen fontos kérdés jelen ége vizsgálata kapcsán is, hogy mi a valódi szöveg, illetve miként fogalmaz az eredeti írás. Vagy legalábbis az, amelyet ma annak fogadunk el. Konkrétan például akár Oliban olvasható gyűjtés szó gondolok. Azért fontos ez, mert ha befejezett az alakja, akkor a gyűjtés az ége szerint lezárult, így az isteni ifletésű tartalmak valóban lezárt kánonként tekinthetők feltéve, hogy ismerjük a pontos számukat, ami nem áll meg jelen állapot szerint. Ám amennyiben a gyűjt ége alakja folyamatos, úgy az zárt kánon léptyogosultsága azonnal füstbe megy. Ennyit számít csupán egyetlen szóhoz kapcsolódó hiteles ége alak az írásokban. Nézzük miből főzhetünk. Károli 1908 szerint gyűjté. Károli 2011 gyűjti. Zsidó Izraelita Magyar Irodalmi Társulat szerint gyűjtötte. King James szerint Gedörd. A neo és a Szent István Társulat szerint is gyűjtötte. Káldi Vulgáta 1626-ból gyűjtötte. Református új fordítás, Magyar Biblia Társulat szerint gyűjti a szerint Sinigagen. Ez elvileg befejezett alak, de az online fordító ezt hozza itt, állapította meg. Ugyan ez utóbbi verzió is befejezett, azonban semmiképpen sem perdöntő, hiszen az összegyűjtött és a megállapított szavak nem rokonértelműek. De fogadjuk el a többség fordítását pillanatnyilag azzal együtt, hogy nem értünk egyet azzal. Ez szerint tehát lezárult a folyamat, az Úr egybegyűjtötte az összes könyvet, amelyet megismerésre szám választotjainak. Ám van itt egy érdekes faktor. Mégpedig az Isten időtlen volt ő. Bizony. Hiszen már a világ megalapítása előtt minden elvégeztetett Isten által, tehát ebben a felfogásban, már pedig az Isten szempontjából kizárólag ez a helyes, lásd és Zsaiás 10 10.23. Mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek Ura, mind az egész Földön. Prédikátor 3.15. Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt. Ebben a felfogásban tehát nem tekinthetünk földi időben, földi idő szerint lezártnak semmiféle olyan információt, amely az Úr cselekedeteire vonatkozik. Nos, úgy vélem, ezt is megértettük. Visszatérve tárgyunkhoz, a kánon tehát önmagában ellentmond a Biblia. Tanításainak, hiszen egyrészt semmilyen valódi kijelentés, még utalás sincs az igében egy kánon léptyogosultságának alátámasztására, másrészt még amennyiben lenne is ilyesmi, de hangsúlyozom, nincs, úgy sem lehetne lezárni azt a történelembe fejeztéig. Ha a kánon lezárható lenne, úgy az új szövetségi kánon, mint mondtam, soha meg sem születhetett volna, hiszen maga az úr és a kezdeti időben az apostolok is kizárólag az ószövetségi írásokra hivatkozhattak. Az új szövetség írásainak megszületése gyakorlatilag kivétel nélkül az első század második felére datálható. Az tehát, hogy mi fér bele és mi nem egy egyház, -egy közösség, gyülekezet általuk hitelesnek elfogadott irragyűjteményébe, Kizárólag az adott közösség szubjektív felfogásának tulajdonítható nem pedig az Isten munkájának. Az Isten a protestáns keresztényeknek helyesen súgott volna, míg az etió egyházat és az összes többit tokvonó becsapta. Nevetségesen naív vagy inkább öffeszkedő protestáns elképzelés. Ezek kivétel nélkül emberi okoskodások, negatív szellemi vezetés által sugalmazott gyűjtések. Luther például önmaga méltatta saját kijelentéseit ekképpen. Beszédem a Krisztus beszéde, ajkaim Krisztus ajkai. Forrás P. F. Ohare, the facts about Luther 1916, 1987 203. és 4. oldal. Természetesen ettől mi nem esünk hanyatt, de az jól látszik, hogy ő maga sem érezte idegennek a gondolatát egy nyitott kánonnak. Az is tisztán látszik, hogy Isten az egész emberi történelem folyamán folyamatosan gondoskodott valamilyen módon arról, hogy közléseket adjon azoknak, akire ezek tartoztak. Azt állítják ezzel kapcsolatosan egyes keresztények, hogy Krisztus előtt úgy 400 évig nem kapott prófétát Izrael az egy Jánoson kívül, aki az Úrral egy időben jelent meg utolsó ószövetségi prófétaként, aki már az új egyházat, szellemi szövetséget hirdette Isten és ember között, Térjetek új felismerésre! Lukács 3:3. három itt Csia Lajos szerint, hiszen a Károli durván hazudik itt is. János bejárta a Jordánt környékező egész vidéket, s a más felismerésre térést jelképező bemerítést hirdette a vétkek megbocsátására. Ugyanez Károli szerint. És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára. Most erre mit mondjunk? Mindkettő ugyanaz a szentírás lenne. Nol, inkább haladjunk tovább. Tehát néhány példa az Isten a keresztény kánon által is jegyzett egyéb profétáira abban a korban, amikor állítólag egy sem volt jelen közülük. Lukács 2-25, 26, majd 36, 37 csia szerint. Volt Jeruzsálemben egy szimi önnevű ember. Ez az ember igazságos és lelki ismeretes volt, várta Izrael megbátorítását, és Szent Szellem ült rajta. Korábban kijelentést kapott a Szent Szellemtől, hogy nem lát addig halált, amíg meg nem látja az Úrnak felkentjét. Anna is nő volt, az Ászer törzséből való fánú elleánya. Korban igen előre volt, szüzessége óta 7 éven át élt férjével, és most 84 éves özvegy volt. Bőjtölésekkel és könyörgésekkel szolgált az Istennek, s éjjel-nappal el nem maradt a szent helyről. És a Lukács 16.16, -16, az itt ugyancsak nem hibátlanul, de a legkevésbé rosszul fordító magyar biblia majd ugyanitt az ismét csak pocsék és hazug Károli előadásában. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta Isten országát hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik felé. És Károli. A törvényi és a proféták keresztelő János Igvalának, az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Egészen elképesztő, hogy ennek az egy rövid kis szakasznak a fordítása kapcsán is micsoda mocsok van jelen az egyes keresztény fejekben és fordításokban. Honnan vette például a Károli a keresztelő szót? Még csak hasonló sincs a görög szövegben. Itt konkrétan még az egyébként általában helyes bemerítő szó sem szerepel, nemhogy a keresztelő. Ja, hogy ő így érezte helyesnek. Erre nem sokára visszatérünk. Erre mondom minduntalan, hogy ez nem egy ételrecept, tegyél bele még egy csipetnyi cukrot, úgy majd jobban ízlik a népnek. De vissza az igéhez. Muszáj itt is megtorpannom egy percre. A fordítók egy része, az egyébként ma is tökéletesen egyértelmű görög szöveg ellenére a következőket hozza itt. neo 16. 16. a Lukács 16.16. A törvény és a próféták Jánosig tartottak, azóta Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőszakkal igyekszik oda. Csia szerint ugyanez. A törvény és a próféták Jánosig voltak, akkortól kezdve az Isten királyságának örömüzenetét hirdetik, s azon mindenki erőszakoskodik. Simon Tamás László szerint. A törvény és a próféták Jánosig. Azóta Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével be akar oda jutni. Ceglédi verzió. A törvény és a próféták Jánosig voltak. Azóta az Isten országa hirdettetik és mindenki erejét megfeszítve törbe abba. Károli 2011 szerint. A törvényi és a próféták keresztelő Jánosig voltak, attól fogva az Isten országát hirdetik, és mindenki küzdelem árán jut oda. Kecskeméti fordítása. Szerint. A törvényi és a próféták Jánosig. Attól fogva az Isten országa hirdettetik, és mindenki azon erőszakoskodik. Nem folytatom, pedig bőven tehetném. Ez valami vicc. A görög szövegben ez áll szó szerint. A törvény és a próféták Jánosig. Akkortól az királyi uralma az Istennek hirdettetik, és mindenkinek magának kell törekednie. Ennyi. Pontosan és világosan ennyi. Ez vajon mitől okozott ennyi nehézséget az egyes fordítóknak? Vagy megint csak arról van szó, hogy amennyiben hűek maradunk az eredeti szöveghez úgy azonnal lebuknak itt is az intézményesített keresztény egyházak hazugságai. Ugye? Figyeld csak! Mert akkortól mindenkinek magának kell törekednie. Teljesen és tökéletesen világos, egyértelmű a szöveg. Egyéni az út. A zsidók bukása, a törvénykorszak lezárulta az a messiás, a megváltó Krisztus, Isten első eljövetele óta személyes megváltást hirdet az Úr, nem csoportost, nem nemzet vagy egyház szerint itt. A keskeny út személyes, nem zsidó, nem muszlim, nem buddhista és nem is keresztény, hanem csak az Úr és te, kéz a kézben. Ez a Krisztus követés. Nem egyházi tanok, Papok hazugságainak, felekezeti szokásoknak a követése, hanem az Úr követése. Ez egy kizárólag szellemi, belső út, amelynek azonban természetesen fizikai szinten is meg kell nyilvánulnia. Hit és a helyes hit által indított cselekedet, életvitel. Nem akarják, hogy ezt megtudd. Azonnal összeomlana a hatalmi rendszerük. Mehetne a pápa kapálni az összes vazalluszával, alkalmazottjával egyetemben. Hát erről van itt szó. Megjegyzem, hitem szerint a fordítók döntő többségének fogalma sincs arról, amiről én itt beszélek. Ezzel azt akarom mondani, hogy többségük részéről nem gondolnék szándékosságra, csak egyszerűen a keresztény fertőzöttségük akadályozza meg őket a tisztánlátásban. Képtelenek az igazság felismerésére. Például a Lajos jó szándékában sosem kételkednék, ám ezzel együtt utóbb vizsgált igeszakasz esetében éppen az ő verziója az egyik legpocsékabb. Ha pedig nem tételezünk fel szándékosságot részéről akkor arra a szükségszerű és nyilvánvaló megállapításra kell jutnunk, hogy halvány fogalma sem volt a jelen igeszakasz valós tartalmát illetően. Ennek ellenére bátran fordított. Vagy inkább vakmerően. No, de menjünk tovább. Az Úr tehát mindenkor gondoskodott arról, hogy a megfelelő információ mindig eljusson azokhoz, akikhez szükséges. Mindazok számára, akik ennek az ellenkezőjét olvassák ki a Szentírásból, nyilván az az információ szánt, amit ők hámoznak ki belőle, hogy jól megnézzék, mégselássanak, lássanak, jól odahallgassanak, mégse lássák be, hogy valamikor meg ne térjenek és bocsánatot ne kapjanak. Visszatérve a kánon témaköréhez, ennek vonatkozásában végezetül mindössze néhány kérdést tennék fel azoknak, akik hisznek annak légytyogosultságában. Például miért nem bízza az egyház az olvasóra annak eldöntését, hogy mit fogad el hitelesnek és mit nem? Milyen alapon helyezi ember egy másik ember fölé magát azt gondolva, hogy ő jobban érti az Istent? Hogyan van bátorsága az egyes egyházak úgy nevezett tiszteletre méltó bölcseinek ahhoz, hogy egyes iratokat egyszerűen eltüntessenek még lehetőséget sem hagyva arra a híveknek, hogy maguk foglaljanak állást azok vonatkozásában? Bár semmilyen körülmények között nem illetném dicsérettel a vulgátát, de annyi mégis becsületére legyen mondva, hogy például a Kádi féle 1626-ban kiadott magyar változatában 74 írat ismerhető meg szemben a ma általánosan ismert és használatban lévő Károli verzió 66 könyvével. Ismereteim szerint az eredeti vizsói biblia is tartalmaz apokrifákat. Idézem tehát a Jesus alatt vitézkedő társaságbeli nagy szombati Kádi György pap, értsdje Zsulita pap, ide vonatkozó megjegyzését, amely a katolikus kánomból is kiszorult művek az általa eszközölt fordításban való közlésére ad magyarázatot. A menőszíz imádsága, és a két könyv melyek Esdrás harmadik és negyedik könyvei neve alatt forognak kézben, éhelyen tudni illik a tridentomi szent gyülekezettől b szent könyveknek rendi kívül helyeztettek, hogy teljeséggel mivel hogy azokkal szent atyák néha éltek, és némei írott és nyomtatott deák bibliákban is feltaláltatnak. Nos, ezt tartom korrekt hozzáállásnak. Bemutatja annak ellenére, hogy nem ért egyet azokkal. Ez a megodása tisztességes. Sokkal tisztességesebb, mint amelyre egyébként úgy általában számíthatunk a római egyház részéről. Persze, mint minden egyéb tartalomba, a pápisták ebbe is belepiszkáltak, de ellentétben a magköz kézenforgó változatokkal legalább lehetőséget nyújtanak arra, hogy az olvasó kihámozhasson valamit ezekből amennyiben képes arra. Erről ennyit. Azt mondtam kevéssel ezelőtt, hogy visszatérünk arra a fordítói gyakorlatra, amelynek bevet szokása az egyes tartalmakat közérthetőbbé tenni. Ilyen volt például az imént ismertetett Lukács 3.3, vagy Lukács 16.16, -16, amelyek esetében a Károli. Szemrebben és nélkül hozza a görög szövegben fellelhetetlen keresztségét és keresztelő szavakat arra való hivatkozással, hogy a keresztény olvasó majd így pontosabb képet kap arról, hogy a szöveg szerzője vajon mit is szeretett volna valójában tolmácsolni. Tehát míg ezek a fordítók az ilyen esetekben pontosításról, egyértelműsítésről, javításról, korrekcióról beszélnek, addig én hamisításról és hazugságról. Mert hogy ezek egyértelműen ennek minősülnek. Lehet ideologizálni, megmagyarázni, de ettől a tény tény marad. Ezek konkrét hamisítások, szimpla át és felülírásai az eredeti tartalmaknak. Nézzünk most meg néhány ideológiát, keresztény irányelvet, magyarázatot erre a fajta gondolkodásmódra. Az általam idézett görög szövegek forrása az újszöv.hu portál, ahol díjmentesen és legálisan elérhető számos értékes görög nyelvű szöveg és még sok egyéb hasznos tartalom. Ennek a portálnak a gazdája, szellemi atya harmai Gábor katolikus pap, akinek egyébként ugyancsak nagy tepszé és köszönet jár az egyértelműen pozitív szándék miatt, amely az említett weboldal létrehozása által nyilvánult meg természetesen Isten kegyelméből, hogy mindazoknak a hasznára és segítségére legyen, akik tudnak ezzel mit kezdeni. Tehát a megnevezett úr különböző megjegyzéseiből, Tájékoztató szövegeiből és egy üzenőfal nevű fórumon adott válaszából mutatnék be itt egy rövid válogatást fenti témánk kapcsán, éme. A Német Bibliatársulat 2010. január 1-től sajnos visszavonta korábbi engedélyét a Görög Új Szövetség Nestlé Aland kiadó által készített szövegváltozata 27. kiadásának a GNT 27 használatára. Következő a szószedet készítése során mindig figyelembe vettük a neovulgatalatin fordítást, a rövidítés jegyzékben felsorolt nemzeti fordítások megoldásait, továbbá a rövidítés jegyzékben felsorolt három görög-magyar szótárat. Maga a szószedet fejlesztése is lehetővé tett azonban számos önálló megoldást is. Következő Már a szószedet elkészítése kapcsán gyakran keletkeztek közöttünk termékeny viták, amelyekből lábjegyzetek születtek. Adódik a lehetőség, hogy a Szentírás egyes részeihez bibliográfiát kapcsoljunk, amely segít abban, hogy a szakirodalomban hol lehet utána nézni egy-egy szöveg pontos értelmének. Következő. Munkamódszerünk az volt, hogy egy-egy szó-egy-egy -egy konkrét alakjához csak egy esetben írunk kézzel jelentést és elemzést, a többi azonos szó alakhoz a gép másolta az egy helyre kézzel beírt információt. Így nem kell például több, mint 9000-szer leírni a görög és szó jelentését és elemzését. Természetesen nem biztos, hogy az a jelentés és az a preparáció, ami az egyik helyen helytálló, a másik helyen is helytálló marad, éppen ezért a munkánk nagyobb része a gép által másolt preparációk ellenőrzése és kézi felül vizsgálata volt. Ebben sajnos maradhatnak menet közben hibák, ezért minden kritikai észrevételt szívesen fogadunk. Az üzenőfalon lévő hozzászólásokat szívből köszönjük, ott jelezzük, ha egy-egy javítást elfogadunk, és beépítjük a szószedetbe. Következzen most egy igen figyelemre méltó idézet, íme. Van másik görög szövegváltozat, de leginkább csak azért, mert már a görög szöveg másolói is döccenőt éreztek, és néhányan belejavítottak. Majd a következő. Az első kiadás 1881-ben jelent meg, mi a minimális javításokat tartalmazó 1903-as kiadás digitalizált változatát tettük föl. Eddig az idézetek. Úgy vélem ezek magukért beszélnek, de röviden mégis megfogalmaznék néhány ezekkel kapcsolatos észrevételt. Tehát a Német Bibliatársulat visszavonta korábbi engedélyét a Görög Új Szövetség Aland kiadó által készített szövegváltozat a 27. kiadásának a GNT 27 használatára. Isten visszavonta volna az engedélyét az ége megismerésére és használatára, mert mondjuk nem fizettél neki jogdíjat. Vagy amennyiben az oké a szerintük való elavulás volt, úgy miért nem engedték meg a 28-as GNT 28 verzió használatát? Azután nézzük meg ezt. Azt írja, nemzeti fordítások megoldásai. Lehetővé vált számos önálló megoldás is. Hm, meg meglehetősen exaktnak tűnik a dolog. És ez? Már a szószedet elkészítése kapcsán gyakran keletkeztek közöttünk termékeny viták. Hát igen, ez jó. Hiszen, hogyan is lenne lehetséges az egyetértés ugyebár? Ahány ember féle nézet. Csak az a baj, hogy ez a Biblia ugyebár. Azután. A szakirodalomban hol lehet utána nézni egy-egy szöveg pontos értelmének. Tehát, hogy a szakirodalomban hol lehet utána nézni egy-egy szöveg pontos értelmének. Még egyszer. A szakirodalomban. Ez valami vicc nyilván. Hiszen a szakirodalmat ki is írta. Hát persze...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 Nézzük a következőt. Ezért minden kritikai észrevételt szívesen fogadunk. Az üzenőfalon lévő hozzászólásokat szívből köszönjük, ott jelezzük, ha egy-egy javítást elfogadunk, és beépítjük a szószedetbe. Tehát mondja, ha egy-egy javítást elfogadunk. Az enyémeket nyilván nem fogadnák el, bár bevallom, velük nem is próbálkoztam. Nol, talán majd ezt a munkát elküldöm nekik is. Jöjjön most a nagy kedvenc. Már a görög szöveg másolói is döccenőt éreztek, és néhányan belejavítottak. Tehát éreztek némi idézem, döccenőt. Azután ennek okán belejavítottak. Hát ez csodálatos. Következő. Az első kiadás 1881-ben jelent meg, mi a minimális javításokat tartalmazó 1903-as kiadás digitalizált változatát tettük föl. Szuper! Azután. A lefordított szómagyarázatokat adott esetben saját felelősségemre átalakítottam. Utóbbiakat nem is kommentálnám, de a szerző legalább becsületes. Számomra tehát világosan következik ezekből is, hogy olyan mértékű szakadéktátom gondolkodásmódunkat illetően az ilyesféleképpen gondolkodó emberek és közöttem, keresztények, evolucionisták, darvinisták, a fővonalas tudomány képviselői, akadémikusok, tudósok és a többi, hogy egyszerűen értelmetlenné vált a kapcsolatkeresés, még az építő jellegű párbeszéd megkísérlése is, hiszen alapvető dolgokban sem juthatunk közös nevezőre. Amire ők azt mondják fehér, azt én tökéletesen feketének látom, ettől kezdve pedig ellehetetlenül az értelmes párbeszéd. De nézzünk csak meg egy újabb forrást témánk kapcsán. Szabados Ádám Divinics elnevezésű honlapjáról származnak a következő sorok. Nevezett emberről csak annyit, hogy a Reform keresztény hit egy ifjú titánja, élharcosa. Komoly szakirányú iskolázottsággal és elismert szakmai munkássággal büszkélkedhet, úgy vélem, hogy őt a szakmai zsűri is teljes mértékben komolyan veszi. Mellékesen megjegyzem, hogy ő volt az egyik megkeresett személy azok közül, akik nem méltattak válaszra. De nézzük a lényeget. A forrás tehát egy cikk az említett oldalról. Címe a következő. Megjelent a Görög Új Szövetség új kritikai kiadása. Ebből következnek az alábbi idézetek. Akik az Új Szövetséget Görögül is olvassák és tanulmányozzák, azoknak a reformáció emlékévében izgalmas hírrel szolgálhatok. A Cambridge-Itchndale House jóvoltából megjelent és már kapható a görög szöveg új kritikai kiadása. Bár akár konzervatívnak is mondhatnám a kiadást, hiszen a szerkesztők célja a legkorábbi ismert kéziratokhoz való legnagyobb hűség volt, egészen a bekezdések jelzéseiig, a szavak betűzéséig, a helyzetekig és a hangsúlyjelekig amennyiben vannak. A Görög Új Szövetség mai kutatói leszámítva a Textus Receptus feltétlen híveit, szinte mind a Nestle Aland illetve a OBS szöveg kiadásait használják. A Nestle Aland és a OBS szövegei ma már lényegében megegyeznek, a Nestle Aland szöveg, amely jelenleg a 28. kiadásnál tart legnagyobb erőssége a részletes és alapos kritikai apparátus, amely segít eligazodni abban, hogy mely kéziratok támasztják alá a szöveg melletti vagy éppen attól eltérő olvasatot. E két nemes, modern kritikai szöveghagyomány mellé kerül mostantól a Haus szövege, a Hegrid New Testömönt prödóztat Kendalehaus, vagyis a THG A THG szerkesztői figyelembe vették azt is, amit ma már tudunk a korabeli másolói szokásokról. Ez egyébként Yongként szűkebben vett szakterülete is. A másolói szokásokról szerzett tudásból származott az a szerkesztői meggyőződés, hogy az eltérések mögött majdnem mindig unalmas okok állnak, például haplográfia, dittográfia, betűtévesztés, memóriába kúszó külső adatok, nem pedig valamilyen teológiai szándék, lásd Bart Efrman ezzel ellenkező véleménye. Izgalmas ugyan különböző összeesküvés feltételezni a szövegváltozatok között, de a valóság ennél általában sokkal prózaibb. A THGNT szerkesztői a döntésekkor ezekből a prózai indultak ki. Az is szerkesztői szempont volt, hogy a korai kéziratokat előnyben részesítették a későbbiekkel szemben, és azt az elvet követték, hogy nem fogadnak el olyan változatot, amelyről nem tanúskodik legalább két kézirat, amelyek közül az egyik a Krisztus utáni 5. századból vagy korábbról való. Ez alól egyedül a jelenések könyve volt kivétel, amelyről kevesebb korai kézirat maradt fenn. A döntésekkor a görög kéziratokat előnyben részesítették a más nyelveken például latin, szír, kopt fennmaradt kiadásokkal és az egyházatjáknál fellelhető utalásokkal szemben is. A THGNT egyik nagy előnye az, hogy hűen követi a legkorábbi papíruszok és unciálék bekezdési jelzéseit még formailag is, hiszen nem mindent állással, hanem beijedbezett szedéssel, függő sorokkal jelöli az új bekezdést, ahogy ezt a korai kéziratokban is látjuk. A Nesul Alant szöveghagyomány a mai szerkesztők elgondolásai alapján tördeli bekezdésekre a szöveget, a THGNT viszont tiszteletben tartja azokat a korai bekezdés hagyományokat, amelyek akár az apostoli szerzők tolláig. És visszavezetnek. Néhány esetben a bekezdés jelzésének teológiai jelentősége is lehet, mint például a János Evangéliuma bevezetőjénél, amelyel kapcsolatban a Bibliakritikai hagyomány sokszor éppen a korai másolók örökölt beosztását nem vette figyelembe, ezért jutott évútra. A THGNT evangéliumi konzervativizmusa akkor is a régiséget részesíti előnyben, ha az a mai tördelési szokásoktól teljesen idegen. Kevésbé bízik a mai szerkesztőkben, mint azokban, akik időben nálunk sokkal közelebb álltak a szerzők eredeti szövegeihez és azok formáját is próbálták hűségesen megőrizni. Amit azonban a THGNT szerkesztői unosuntalan elmondanak, az az, hogy a szöveghagyományok közötti eltérések ellenére maga az új szövetségi szöveg meglepően egységes, stabil és megbízható. A textus receptus szövege több ponton eltér a modern, kritikai szövegkiadásoktól például a János 8 eleje, az egy János 5 és 7, a Aland, a OBS és a THGNT szövegei azonban szinte teljesen azonosak, jelentéktelen eltéréseket mutatnak csak egymástól, ami azt igazolja, hogy a kéziratok számának növekedésével egyre stabilabb szöveghez jutottunk. Az Ehrman által sugalt kép, amely az új szövetségi szöveget megbízhatatlan, önkényes, Következetlen szövegnek tartja, a szövegritika eredményeinek fényében biztosan nem áll meg. A szöveg régi és rendkívül szilárd. Miért van szükség akkor új kiadásra? A THGNT szerkesztői szerint az új szövegkiadás megerősíti ugyananest lealant hagyományt, egy apró lépéssel azonban mégis közelebb vissza ahhoz, hogy valóban az apostoli szerzők által írt szöveget tartsunk a kezünkben. Ahogy nem Vallace fogalmaz, a THGLT arra figyelmeztet, hogy a Nestle Aland szöveg új textus receptusként való elismerése még korai lenne. Nos, ennyi az idézett szöveg egy úgynevezett tudós ember tollából. Számomra világosan kiderül a fenti írásokból, hogy mivel mint említettem az eredeti íratok, autografák közül egyetlen egy árva darab sem maradt fent napjainkig, minden egyes irat másolók hadainak kezén ment át az eltelt majd két évezred során, akik kisebb-nagyobb változtatásokat eszközöltek a szövegekben. Hogyan is fogalmazott a fenti idézet? A másolói szokásokról szerzett tudásból származott az a szerkesztői meggyőződés, hogy az eltérések mögött majdnem mindig unalmasok állnak. Ennek okán tehát ma már csupán találgatni lehet az egyes írások pontos tartalmát illetően. Szerkesztői meggyőződés jellegű szakmai érvekkel találkozunk az iratok tartalmi szempontok szerint való hitelességének vizsgálatakor. Tehát még egyszer. Szakmai érvegyenlő szerkesztői meggyőződés. Hát ez igen. Azt azért ugyancsak tényként vehetjük, hogy a fennmaradt szövegek valóban nagyon stabilnak bizonyultak. Mind számukból, a feltalálási helyek nagy számából, mind a valós eltérések csekély voltából fakadóan ez mindenképpen bizonyítást nyert az én szememben is, ahogyan az is nyilvánvaló számomra, hogy mindez az úr szándéka szerint alakult így és hogy ez az ő munkájának, beavatkozásának, helyesebben szólva akaratának és tervének az eredménye. Én tehát sosem az iratok származásának hitelességét, hanem az értelmezésük hitelességét vitatom egy-egy adott, illetve számos esetben. Úgy vélem, hogy a ma elérhető legrégibb szövegmásolatok forrásául szolgáló iratok is, itt az új szövetség iratairól beszélek, hiszen számunkra ezek az elsősorban irányadók, Keresztül mentek számos kereszténykézen, mire azok, tehát a ma forrásként szolgáló dokumentumok megszülettek, mi pedig már így ismerhettük meg ezeket. Hangsúlyozom, amennyiben autográfa azaz eredeti kézirat nem áll rendelkezésre, úgy nem jelenthető ki egy adott tartalom szöveghűségének vonatkozásában tényként a teljes hitelesség. Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy nagy valószínűséggel ez lehetett az eredeti szöveg is, de bizonyosságot már nem nyerhetünk ennek kapcsán. A ma elérhető legidősebb dokumentumok eredete az időszámításunk szerinti 4. és 5. századra tehető, de vannak olyan ma forrásként szolgáló kéziratok is, amelyek majd Krisztus után 10 évszázaddal születtek. Ez azt jelenti, hogy amit ma módunk van megvizsgálni, az azok forrásául szolgáló művek is minimum 3-400 évvel, ha nem még ennél is később az eredeti művek után keletkeztek, magyarul már ezek, maguk a forrásművek is kései másolatok. Vannak olyan tudományos törekvések, amelyek azt célozzák, hogy a jelenleg rendelkezésre álló dokumentumok megszületésének korát minél közelebbre bizonyítsák az apostolok idejéhez, de hangsúlyozom, még ha ezt a különbséget le is tudnák szorítani egy-két évszázadra, de nem tudják hitelt érdemlően, úgy sem lehetséges kiküszöbölni egyrészt a szubjektív megítélés által okozott tévedéseket, másrészt úgy sem lehetne kijelenteni az eredeti íratokkal való teljes egyezést tényként. Ez a próbálkozás csupán arra irányul, hogy a minél régebbi annál biztosabb hamis elvét követő tudósok vitorlájába fújjon ventilátor által. Generált szelet. Idézek itt néhány újabb részletet a Pelosz lexikonból témánk vonatkozásában. Az új szövetségi kánon egyes könyveinek eredeti példányai autografák igen korán elveszhettek, mert már a legrégibb egyházi atyáknál sem található nyoma annak, hogy ezek az ő idejökben még meglettek volna. Tertullianus, alexandriai Kelemön és origen és több ízben vádolják az eretnekeket az eredeti meghamisításával és érveléssel igyekeztek azokat megcáfolni, amit egyszerűbben igazolhattak volna az eredeti íratokra való hivatkozással, ha tudni illik azokat valahol fel lehetett volna találni. Nagy betűkkel írott kódex majuscolus 70 maradt ránk, melyeknek kétharmada azonban csak kisebb-nagyobb terjedelmű töredékeket tartalmaz és igen kevésben van meg az egész új szövetségi kánon. A kurzív írású kódexek minuscoli száma azonban fölülmúlja az ezret. Leggyakrabban írták le az evangéliumokat és pál leveleit, legritkábban az apokalipszist. A kéziratok vagy pusztán a szöveget tartalmazzák codices puri vagy pedig jegyzetekkel is coli de gavsai el vannak látva codices mixti. Némely kéziratban a görög szövegen kívül és pedig vagy a szöveg mellett kolumnában, vagy a Margóra, vagy a sorok közé versió interlinear is van írva a fordítás is, codices bilinkules. Leggyakoribbak a latin fordításos kéziratok, Codices Graecolatint. A legrégibb kéziratok eredete a 4. és 5. századra tehető. Alexandriából, Egyiptom, származnak és magukban foglalják az egész ó és új szövetségi kánont görög nyelven. Legértékesebb a kódex Vatikanas a vatikáni könyvtárban, melyben azonban az új szövetségi kánon is zsidó 914 van meg. Szintén a IV. századból való a nevezetes kódex sinaiticus, melyet Tiscséndorf 1859-ben a Szájön félszigeten a Szent Katalin zárda könyvtárában fedezett fel. Ez a kódex az egész új szövetséget magában foglalja. Az 5. századból erd a kodex Alexandrinus a Brit Múzeumban, mely azonban hiányos. Ezzel egy idős a kodexepraemsziri vagy regióparizsiens is, mely egy kodexresriptus palinfestoz es az új szövetségi iratoknak 5-8 adát foglalja magában. Thier Hendorf az egész szöveget kiadta lipcsében 1843-ban. Legkorábbi eredetűek és leggyakoribbak az evangéliumok kéziratai. A szájni és Vatikáni kéziratokon kívül legnevezetesebbek, a 6. századból a Kodex Bezae vagy Szantabrigiens is, mely az evangéliumokon kívül az apostolok cselekedeteit is magában foglalja. A 8. századból pedig a Kodex Regius a párizsi nagykönyvtárban és a 9. századból a Kodex Sangellensis is görög -latin kódex, interlineáris verzióval, mindkettőben bár hiányosan, de megvan a négy evangélium. A páli levelek kéziratai közül a már említetteken kívül megemlítendő, a 6. századból a Codex Laromontanus, Codex Sangermanensis, Codex Augiensis, stb. Az új szövetség régi keleti nyelvű fordításai közül legnevezetesebbek a szírpesitől, azaz egyszerű, hű, plena simplex, fordítása a második század végéről, vagy legkésőbb a harmadik század elejéről. A monofizita versengések következtében állott elő a philoxeniana, melyet philoxenos monofizita püspök készítetett polykarpusnál, melyben az apokalipsis kivételével az egész új szövetségben foglaltatik, míg a régi szírpesitóból az apokalipsisen kívül a négy kisebb közönséges levél is hiányzik. Egyiptomban a harmadik, illetőleg a negyedik század elején készült a kopt, azaz egyiptomi, fordítás, mely két fő dialektus szerint különböztethető meg, a felső egyiptomi azaz tébai vagy sahidi és alsó egyiptomi azaz memfisi szójárás szerint. Etiópiában a kereszténység a IV. században kezdvén elterjedni, ugyanekkor tájban keletkezett az első etióp fordítás, közvetetlenül a görög szöveg alapján. Nevezetes az ötödik század elejéről az örmény fordítás és a hetedik század első negyedéből az arab. Nyugaton még korábban felébredt a szükségérzet egy latin nyelvű biblia fordítás iránt. A második század végén már elterjedt latin fordítások nyomaira lehet találni, amiről Tertullianus tesz bizonyságot. Szent Ágoston idejében már több latin fordítás forgott kézen, melyekből a régi latinatják irataiban még sok töredék maradt fenn. Ezek közt természetesen sok visszás és korrumpált fordítás is volt és Szent Ágoston legtöbbre becsülte az úgynevezett italát. A több oldalról nyilvánuló szükségérzetnek eleget teendő, Danaeus római püspök a IV. század vége felé megbízta Hieronymus Presbyter talatin fordítás kiavításával, aki is 383-ban munkához fogott. Fordítását azonban még Danaeus sem merte általánosan elfogadtatni, mivel sokan kifogást emeltek ellene. Lassanként azonban mégis terjedni kezdett, úgy, hogy már 600 táján Nagy Gergely tekintéje következtében mint új vulgata elfogadtatott. A számtalan ízben tett másolások következtében idők múltán igen sok hiba csúszván be a fordításba, többször javították, így Altjín, majd a 11. században Lamfranc chanterbury érsek és a 12. században Miklós bíbornok es a tridentizsinat 1546-ban Vulgata fordítást az eredeti szöveggel teljesen ugyanazonos autentikus szövegnek nyilvánította ki. Végül megemlítendő még püspök fordítása a 4. század közepéről, melyet a nyugati gótok számára készített, Cairillus és Möszodi összszláv nyelvű fordítása a tizedik századból valamint Luther Jóval későbbi német fordítása. A magyar Bibliafordítások fordítások eredete a reformáció korával kezdődik. Komjáti Benedek és Pestigábor 1536 csak az Új Szövetség egyes könyveit fordították le, de a nyomdokaikba lépett erdősi Szilveszter János, született 1508-ban, már az egész Új Szövetséget lefordította Magyarra Esnádasdi költvégén kiadta szigeten, Neonesus, 1541-ben viváj testamentú, megörnyelven négy. 384 levél Ettől fogva sok buzgó munkás fáradozott nemes versenytéren. Nevezetes közülök a 16. századból Heltaigás pár, erdélyi száz szülőfia, aki az általa létesített kolozsvári első nyomdában az o és Új Szövetséget, részekre osztva és széjjegyzetekkel ellátva, 1551-1565-ig ezt kiadta. Az ő munkatársai voltak kozorai és vizaknai kolozsvári tanítók. Közvetetlenül az eredetiből fordított Mélius Péter, akinek dolgozatából csak két külön részlet maradt fenn, úgy mint Sámuel és királyok két-két könyve és a Jóbő könyve 1565-ből. Ő az első magyar fordító, aki a részeket versekre is osztotta. Utána félegyházi Tamás, debreceni tudós lelkész, 1573-1586, tűnik ki mint az új szövetség fordítója. Művét Gönci Kovács György Tiszántúli szuperintendens osztotta versekre es adta ki Debrecenben 1586-ban. A legnevezetesebb magyar fordító azonban kétségen kívül Károligás pár, született 1529 táján, meghalt 1592-ben, aki a teljes írást, az apokrifos könyvekkel együtt magyar nyelvre lefordította es Rákó Cizsigmond fejedelem, bátori István országbíró és több protestáns főúr támogatása mellett visolyban 1590-ben kinyomatta. E fordítás új szövetségi része jóval sikerült ebb az szövetségi résznél, mely utóbbinak fordításánál leginkább latin szövegeket használt alapul. Ezt a fordítást a 17. század egyik legtudósabb református lelkésze, Szent Simolnár Albert, született 1578. augusztus 30, adta ki Hanauban 1608-ban, oly módon, hogy a szöveget idézem igazítgatta, néhol meg is jobbította. A római katolikus-magyar bibliafordítók közt kiváló helyet foglal Elkádi György, született 1570-1634, Gyula Fehérváries Zsuita, aki a vulgata alapján fordította az első magyar nyelvű római katolikus bibliát, melyet Logosi Velős magyarságúnak tartott. Mindezeknél hívebb fordítást készített Komáromi Csipkés György, született 1630, meghalt 1688, akinek munkája csak is halála után 1718-ban láthatott napvilágot leidában. Meg kell még említeni a 18. századból Torkos András Győri Evangélikus Lelkész új szövetség fordítását, mely Wittenbergában 1736-ban jelent meg. Ugyancsak az új szövetséget fordította Lelaubanban 1754-ben Szenicei Bárány György Szent Lőrinci evangélikus lelkész és fia János. A Debreceni Főiskola könyvtárában pedig kéziratban megvan Nagy Besnyi György madari református lelkész fordítása 1737-ből. A 19. században a római katolikusok előbb nem ismert buzgalommal láttak hozzá a Biblia magyar nyelvre fordításához. Báró Szepesi Ignác Pécsi püspök több munkatárs segélyével kiadta az egész bibliát Pozsonyban 1834-35-ben. Ő utána Tárkányi Béla, született 1821, nevét kell felemlíteni, kikádi nyomán és avulgatából tíz év alatt az egész bibliát lefordította. E 1865-ben jelent meg Egerben, második kiadása pedig 1869-ben. Legnagyobb lendületet adott a Biblia különböző nyelvekre való lefordításának az Angol Biblia Társulat, mely 1804-es fennállása óta több mint 100 millió példányt hozott forgalomba, majdnem 300 népnek nyelvére és tájszólására lefordítatván a Bibliát. E társulat hatása következtében a magyar protestánsokban felébredt az a közös óhajtás, hogy a régi és sokban túlhaladott Károli fordítást meg kellene újítani. Ezt akarta elérni Ballagi Mór, ki Mózes öt könyvét 1841-ben Budán kiadta. E kezdeményezés azonban félbe maradt. Utána Kámori Sámuel volt Pozsonyi evangélikus liceumi tanár tett próbát az egész Biblia lefordításával, de munkája sem a köznépnél, sem szakkörökben nem talált méltánylásra. Sikeresebb volt a Mennyhárt János, Győri Vilmos és Filó Lajos együttes új szövetségi revíziója, melyet az Angol Biblia Társulat adott ki 1878-ban. Erre egy évtized elmúltával az Angol Biblia Terjesztő Társulat kezdeményezésére mozgalom indult meg 100 Károly Püspök vezetése alatt a teljes szentírásnak korszerű és hű lefordítása tárgyában. E munkában mely éppen most folyik részt vesznek a református és evangélikus hitű teológiai intézetek egyes szaktanárai és több hivatott lelki pásztor, akiknek együttes buzgóságától és szakértelmétől várja a magyar protestáns közönség a legújabb magyar biblia fordítást. Forrás, Pelösz nagy lexikon Nos kedves olvasóm, úgy vélem magad is beláthatod, átérezhetett fenti dokumentumok alapján a ma szentírásnak nevezett szövegeknek a mögöttünk álló hosszú évszázadokban elszenvedett, hányatott sorsát. A magam részéről azt mondanám erre, hogy az eredeti szövegeket a keresztények konkrétan keresztre feszítették. Vita Vitadul tehát a mai napig is számos tekintetben a szövegek vonatkozásában én pedig ismételten mondom, mindezekkel nem azok származásának hitelességét vitatnám, hanem arra a tényre szeretnék újra és újra rámutatni, hogy amit a keresztény úgynevezett tudósok állítanak, magyaráznak ezekkel kapcsolatban. Jelesen az egyik ezt, a másik azt. Bátran kijelenthető ezekről, hogy ezek sem állnak semmivel erősebb lábakon, mint az én meglátásaim.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 Hogy valamit sokan elfogadnak vagy gondolnak egyáltalán nem jelenti azt, hogy a szóban forgó tétel bizonyos. Azért fogadják el ezeket sokan, mert erre kondicionálta őket az oktatási rendszer, amelyben nevelkedtek. Sok muszlim, sok hindú, sok buddhista is egyetért számos kérdésben. Nekik igazuk van mert sokan vannak. Nem. Nekik sincs igazuk. Ezek a vallások, világnézetek mind a széles út egy-egy sávja, sokan járnak ezeken. Ismételten mondom, hogy alapvetően hibásnak tartom azt a megközelítést, amely szinte általánosnak mondható a Szentírást alkotó kéziratok vizsgálatakor. Persze tegyük hozzá annak a műfajnak, amit ma tudománynak neveznek, egyéb módszer nem is lehet az eszköztárában. Mire gondolok? Arra, hogy az egykori iratokat elsősorban a koruk alapján határozzák meg hitelesnek. Magyarul, amely irat régebbi, az apostolok korához közelebbi, az nyilván hitelesebb forrás, mint a később keletkezett másolatok. Ez az alapfelfogás, bár ezt is sokan vitatják, megjegyzem teljes joggal. A tudomány tehát itt is fizikai megközelítést alkalmaz és azon vitatkozik, hogy melyik anyaga hitelesebb. Én ismét csak azt mondom, hogy amennyiben rendelkezésre állna a autográfa, mondjuk magától Jánostól, a keresztények jó eséllyel abból sem tudnák megérteni az igazságot, hiszen számtalanszor hangsúlyoztam és nem győzöm hangsúlyozni ezt is az igazság nem a betűben hanem a szellemben van. Az Isten által adott szellem érteti meg azzal, aki megérti a valót. Akit az Isten nem segít, akinek nem ad szellemi kulcsot, az vizsgálgathat bármilyen régi, bármilyen eredeti dokumentumot, abból sem lesz képes megérteni az igazságot. A magam részéről tehát szilárdan tartom, hogy az általam hitelesnek elfogadott írások, a teljes protestáns kánon, valamint a feljebb felsorolt írások kivétel nélkül isteni ihletésűek, ám ami a hermeneutikai szempontokat illeti, korán sem tekinthetőek exakt tartalmaknak. Azt gondolom, hogy a szövegek értelmezése kifejezetten egyéni feladat, és bár nem utasítom el az egyes emberi vélemények alapos megfontolását, hiszen most is éppen ezt teszed kedves olvasó, amennyiben e sorokat olvasod mégis azt tartom, hogy a végső állásfoglalást legyen az bármi is, nekünk magunknak kell megtennünk, mégpedig igen alapos kutató munka és megfontolás után. Ezt pedig minden egyes embernek magának kell elvégeznie, ez a keskeny úton való járás. Tilos elfogadni egy dogmaszerű kijelentést, kinyilatkoztatást, egy-egy egyház vagy felekezet értelmezését tényként, hiszen egyetlen tanító van, az Úr. Teljes szívből csatlakoznék tehát Móri Zsigmond már a több mint egy évszázaddal ezelőtt tett meglátásához idézem. Rekreációra, újjászületésre van szükség. Olyan időket értünk meg újra, hogy nem lehet messze az idő, melyben az Isten a kövekből is profétákat teremt. És ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása és keresztvize. Ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta felfogásával. Móri Zsigmond, a Biblia. Tanulmány, 1909. Remélem lesz, mi több, van. Isten segítsen mindannyiunkat. Kedves olvasóm! Igazodva az eredetileg egységes formában megszületett írásokhoz, a következőkben feldarabolás és versszámozás nélkül elé tárok tehát egy teljes új szövetségi írást, a legjobbat azok közül, amelyek ma magyar nyelven elérhetőek és ismertek számomra. Az egyes könyvek és azok fejezetei nyilván elkülönülnek itt is, ám ezzel együtt a tartalomekként jóval egységesebb képet ad és az egyes szöveg összefüggések is sokkal szemléletesebbek lesznek ebben a formában, mint a versekre tördelt verziók esetében például Máté 1617 és 1618, alább erről is részletesen szólok. Ízlergesd és gondolkodj el rajta! Vesd össze más verziókkal és kérd az Úr segítségét, hogy meglásd az igazságot magad is. Hiszen mint. Oly sokszor elmondtam, a keskeny út adott, de a lépéseket neked kell megtenni azon. Nem mástól várd, hogy majd végig cipel a hátán. További fontos megjegyzés, hogy urunk nevét minden alkalommal célszerű jasua vagy Jehosuaként. Vagy csak egyszerűen Krisztusnak, messiásnak olvasni, hiszen számos alkalommal például maga Pál is így beszélt az Úrról, lévén ők így ismerték őt, nem pedig Jézusként. A Jézus név használatát Úrunk vonatkozásában a magam részéről kifejezetten helytelennek érzem, hiszen ez egyértelműen egy később, mások által ráaggatott név, így nem lehet hiteles és helyes. Ezt bár több ízben kifejtettem előző írásaimban itt is megteszem, hiszen a munkát egy olyan írásnak szánom, amely önmagában is a lehető legpontosabban bemutatja mindazokat az igazságokat, amelyeket korábban közreadtam. Még annyit hadd fűzzek hozzá a Jézus név használatához, hogy nekem kifejezetten a latin elnevezéssel és nem pedig azzal a személlyel van problémám, akit a keresztények ma értenek -e név alatt. Határozottan vallom, hogy az Úr, Krisztus, akit a zsidók felbújtására Pilátus megfeszítetett, és aki harmadnapra feltámadott, ő maga a megváltó Krisztus, a messiás, aki maga a teremtő egyetlen Isten. Lásd az antitrinik című munkám! Nos úgy vélem, ezt tisztáztuk is! Azt is hozzáfűzném még e munkához így bevezetőnk végén, hogy bár az ószövetségi írás is nagyon fontos és szerves része a Biblia tartalmának, én mégis kizárólag az Úr újabb szövetségének irataival kívánok most foglalkozni. Teszem ezt annak ellenére, hogy az egyetlen élő Isten, Úrunk, amikor itt járt emberként, testé lett igeként a Földön, Kizárólag az ószövetségi írásokra hivatkozott, nyilván, mivel az új szövetség írásai akkor még nem léteztek, ezzel is igazolva azok hozzá köthetőségét és vele valószoros kapcsolatát. Ismételten kijelentem, amint az Antitrini című írásból pontosan megismerhetted, ő az Úr, a megváltó Krisztus az örökkévaló élő Isten. Ő maga az egyetlen élő és teremtő Isten emberi alakja. 1 János 5.20. szerint. Tudjuk azonban, hogy az Isten fia hozzánk érkezett, és olyan gondolkodást adott nekünk, melyel megismerhetjük a valóságosat, és hogy benne vagyunk a valóságosban, az ő fiában, a Krisztus Jézusban. Ő a valóságos Isten és az örök élet. Kiemelten itt van az igazság. Tehát ismét a lényeg. Tudjuk, hogy az Isten hozzánk érkezett, és olyan gondolkodást adott nekünk, melyel megismerhetjük a valóságosat, a Krisztus, ő a valóságos Isten és az örök élet. És a Kolossé 2.9 a neovulgáta szerint. Mert ő benne akik az Istenség egész teljessége testi formában. Ahogyan ő maga mondta ezt. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak rajtam keresztül. Ennyi tehát a szándék, most pedig fogad szívből és nagy szeretettel Csia Lajos és az én interpretációmban azt a tartalmat, amelynél nincs fontosabb és szebb, lélekemelőbb és csodálatosabb ezen a földön.